Jó reggelt, ma a 2019. november 20-a van, és szerda a pontos idő. Csak közben megkésve zenei szerkeztek, mert beszélgettem, elnézést. 7 óra múlott 4 perccel. Ez a két olyan, minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János 14 éven aluliaknak nem. Felette is egy igen korlátozott mértékben való sor. Something olyan szituációk, ahol nekem vagy a hallgatásá jól, vagy az, ha kifejezetten őszinte vagyok, bár az, hogy kifejezetten őszinte, az nem hangzik jól, hiszen az ember vagy őszinte, vagy nem őszinte. A kifejezetten őszinte az talán arra vonatkozik, hogy nem nagyon hagy kétséget afelől, hogy mindent elmond magával kapcsolatban, ha tetszik, magára nézve terhelően. És ez most arra vonatkozik, hogy tegnap különböző okokból nem voltam jó formában, valószínűleg ebben benne volt az az égés és ami tegnap előtt történt, és az ember ilyen égés után már, mint hogy belső égés és nagyon messziről jött ember, és feldobottság és a utána van egy ilyen feldobottság utáni depresszió mint valami alkoholos másnap, napig az alkoholnak az ég egyatta világán semmi köze nincs hozzá de a tegnap reggelben igazán a Gulyás Gergelynél való látogatást tett be ahol után túl, pillanatok alatt túlestünk azon, hogy, Szély, hogy ennek a rádiónak esélyesen volt a túlélésre, azután elkezdtünk Szély, a közfejlesztések tanácsáról beszélni, és ott jogilag nem vizsgáztam jól, és mindaz, hogy nagyon sok minden, amit felépítettem arra nézvést, hogy ez a közfejlesztések tanása miért, nincs, miért sincs jól, azzal kapcsolatban, hát ha nem is mondanám az, hogy a Karintinak a rossz tanuló felel szituációba kerültem. Minden esetre, amikor kijöttem, egyébként úgy, hogy én álltam fel, tehát kicsit olyan érzésem volt, mint aki saját maga szaladt bele a késbe. Mert hogy semmi magyarázat nem volt arra, hogy valami tehát nem egy kormányinfóra mentem. Csináltam belőle egy egyszemélyes kormányinfót. Amin nem szerepeltem jól, cserébe kis is is közösség is előtt égtem le, ha egyáltalán de ott még egy ember volt rajtam kívül. Megegyeztünk abban, hogy 2020-tól havi egy vendégszereplést vállal, ha lesz hol. Erről a látogatásról sokkal többet nem szeretnék elmondani, nem is tudnék. Ha érthető voltam, jó, ha nem voltam érthető, sajnálom. Minden esetre ahhoz, hogy ma egy jobb együttlétre tegyünk szert, mint amilyen tegnap volt, ahhoz elengedhetetlenül szükséges volt ezt elmondani. That person for me. És erre azért is volt van szükség, mert hogy pénteken fél kilenc-től ismét vendégem lesz Fülies és Balázs, és hát nem állna nekem jó, hogyha azt a beszélgetést poz ugyanabban a szellemben folytatnám, mint ahogy az első volt, függetlenül attól, hogy az nagyon látványosra sikeredett, de nem biztos, hogy a látványosság minden vonatkozásban. Most nem tudom, hogy ezt a mondatot merre vigyem. Ma a 2019. november 20. a, a Szerda van és kilenc per elmutat reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az asznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Talán borult ég alatt, ezt még nem lehet tudni, most nagyjából 8 fok van, de semmi akadálya nincs annak, hogy ennek meg legyen a tuplája. És ahogy néztem, valamikor december második felében lesz majd nagyjából 5 fokos átlag Magyarul ez a nem tudom milyen évszak, kis ez ilyen 5-15 fokokkal működik. 06148909999 és 0636771161 bármilyen témában. És amikor azt mondom önöknek, hogy bármilyen témában, akkor most azért is gondolom, hogy bármilyen témában már reggel valamiért belenéztem az RTL Klub híradójába, és azon gondolkodtam, hogy végül is mi alapján kerülnek a híradóba a hírek, mi alapján beszélgetünk mi arról, amiről beszélgetünk, mert ugye egyfelől ott vagyok én, aki fújom a passzát szelet, de hogy önök egyébként milyen mértékben akarnak eltéríteni engem más irányokba, az kizárólag önökön múlik, és az, hogy önök megosztják-e velem, azt, hogy önöket mi foglalkoztatja, és ha lenne sorok akkor önök azt mondanák, hogy... Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes szerintem, ezt csak önök tudják megvalósítani, és csak úgy, hogyha fölhívnak, és csak úgy, hogyha feltárják a 0614890999-et, és a hat es telefonszámot, és én kifejezetten bíztatom önöket. Hogy aztán ezt követtem, mit mondanak? Hát erről fogalmam sincs, de tegyük egy bátortan a kísérletet, hogy megpróbálják elmondani. Zene van, tehát csöndben maradunk fast, we, that, we got married. Na jó, akkor én folytatom a magam szüvegét, de bármikor megszakíthatnak. Én este a Katona József színházban voltam, és nem azért voltam ott, mert tudtam, hogy ott napközben valami olyan hír röppen föl, ami sokakat foglalkoztatott, engem mérsékelten. Jó jó reggelt, Horváth Péter Száma. Kettőt szeretnék mondani, ha megengedet. Az Ajna. egyik a tegnappal kapcsolatban én 19. éve a szévegérődést, és tegnap voltam először úgynevezett idegen, szóval opportunista, megalkuló. Mégpedig azért, mert nem akartam a, a Tibinek esetleg existenciális problémát okozni, hogy nem én mondtam be ezt, tudom, uh -huh. ezt a... Róbkítős, ezt, ezt látod, dolgozta, ezt, ezt értem mondta. és értékelem is. Úgyhogy úgy, ez nem meglátom, hogy valaki másban. Függet, hogy az a történet, az valami elmondani. egészen borzasztó. Történt Tehát, hogy a farkasházi tivad rá akarja venni nagy valószínűséggel a 444. cikkke kapcsán, ami egyébként Igen. ki tudja hanyadik fejezet az én önkormányzatokkal való együttműködésem kapcsán arra hogy egy engem gyilkoló cikket írjon, majd azt vissza az vissza. Tehát az egészen döbbenhetés, és hát teljesen egyértelmű, hogy ezt, vagy legalábbis én azt feltételezem, hogy ezt aztán magára fogja vállalni, úgyhogy majd önök majd telét azt, hogy ez a következő hócipőben hogyan fog megvalósulni. Ha nem így lesz, akkor tévedtem. Úgyhogy ugye voltam képezőn is, és hát a visszatérve még az, az, az estére, hát tényleg elég, sokat tesznek hát már erre mondani. A másik, amit szeretnék mondani, hogy Ugye mondtad, hogy tegnap voltál a Petszifirodalmi múzeumnak az igazgatóságnak. Végül nem nem, nem, nem, nem, Nem, nem, nem végül is? Nem, arról volt, hogy telefonálok, aztán kíváncsi, hogy az a hölgy, akivel beszéltem, az megbetegedett, egy másik hölgy azt mondta, hogy majd hív, de nem hívott senki. Csak kíváncsi lőttem volna, mert képzeld el, az igazgatóság, eget még pár éve ott volt hátul, végig a kerten menni, és az bará egy, létsőn föl kell van. mennem, azt képzeld el, én ott laktam, 11 éves korom amíg az a Károly Néhánynak volt az lakás az egész az, az, az egész igazgatóságépélet az a szobái, és én ott nőttem tudom, hogy ég... néha de, ja, de nem, ja. én, én a Prüllével voltam ott többször de, de amiről most beszélünk azok telefonon zajlottak, illetve telefonon nem zajlottak, legközelebb vagy a mai nap folyamán megint telefonálok, aztán kiderül, hogy jutunk-e bármire rossz gombot nyomtam meg 061 489 099 és 0636-771 Ez biztos, nem? Tehát ott tartottunk, hogy voltam a Katara Jözsösszínházban amiről nem tudta, hogy napközben egy hírgyár lesz. Tamási József, Szabadsz János! Szia édesem! Szoktalak követni a Facebookon, beleértve azt a sorozatot, talán névvel, vagy név nélkül, már nem tudom, hogyan volt, amikor a fiat fényképezkedett a miniszterelnökkel valahol vidéken. Így igaz. Fehérváron volt, Igen. Fehérvár fradi meccsen. Fiam, fiam mindig járt Na, de nem ezért a János. Mondtad az előbb, hogy színházban voltál tegnap este, és ekkor esetleg nekem, hogy nekem tegnap este színházi egyen volt a József attila ugyanoda, ahova neked, feltehetőleg ugyanarra az előadása. Milyen volt? Én nem a József attila voltam, én a katonában voltam. Ha, akkor félre, akkor félre, akkor a Fraudi elszólásod, de tulajdonképpen... És te azért ha, nem mentél el, hogy... És te azért nem mentél el, hogy megnézd a meccset? Nem, de hogy így. Igen, Ha nem? Nem, nem. Elfelejtetted. Egyszerűen. <gül> És mikor jöttél rá? Most reggel, hogy mondtad, hogy színházban voltál. Jé, mondom, 19-én nekem színházban volt a József Haszilában. Jó, én, hát én, én nem szeretnék a, igazán a, a családi életet felőérdeklődni, de egyedül mentél volna? Nem, hát én tudom, hogy a nejemmel járok. Én ezt értem, de neki se tűnt föl? Mi kisetünk fel? Igen, igen. Én, felelős én vagyok, nekem kell az időpontokat bemondani. És utólag most rájöttél arra, ilyen mennyire gyakran fordul elő? Hát e szerintem az utóbbi két évben egy alkalommal fo e fordult még elő a haszint teátrumba kellett volna mennem, nem tudom mikor. Ez, nem és találsz rá frajdi magyarázatot, hogy vajon elmögött mi áll, ha áll mögötte bármi a feledékenységen kívül. Fo fo Fogalman nincs. Nem tudom. Ezen még nem gondolkodtam. Jó, De nem ezért akartalak a jó, jó, figyelek, igen. Ha nem... Uh, uh, ha jól rémlik nekem x évvel ezelőtt az apácsaiban, amikor futballoztunk, neked volt valami sérülése? Igen, arról beszéltem, az a bokám. Azt hiszem, a jövő héten a professzor Igen? Hát nem maradt teljesen következmények nélkül az első operáció, és a második operáció a sokat javított az első operáció hibáin, ha egyáltalán lehet így fogalmazni, de nem maradt tünetmentes a buka. De használható. Ha? De képzeld, nekem meg izomrost szakadásom van. Aval én valamikor a berkeshez mentem. Igen? Uh -huh. Aha. És ezt elvited, a... elvited valakihez? Hát most, most akarom elvinni valaki. És mikor el, össze ezt az izomrost szakadást? Hát, pénteken. Aha. Nem megítetélben. be? De, hát egy órát futballoztunk. Én ezt értem, de előtte bemelegítettél? Hát, tudod már, hogy van ez a mikorunkban. És nagyot rúgtál? Kedéstél? Vagy beléd rúgtál? Nem, nem. Futottam Kutott, a labda, labda után. És egyszer Ennyi. csak egyszer csak. Me, valami történt, fájdalom, és akkor leültem. És utána még elmentem két órát táncolni a nejemmel a Stepanián. <gül> Az valószínűleg nem segített a helyzeten. És most <gül> mit érzel? <gül> Hát most már jobban érzem magam. És De mikor, érezted a járni magad... is tudom... De mikor érezted magad rosszul? A tánc után? A, a hétvégén. És mit érezted? Péntek szombat. Péntek, nem is sántikáltál, vagy mi volt? Sántikáltam, igen. És magam, a feszültséget, egy ilyen tenzió volt benne? Át, nem tudom megmondani körülbelül. Én, én ezekhez a dolgokhoz nem értek, én, de egy olyan, vagyok, olyan érzés vagyok. volt, mint amikor egy ilyen teniszlabda pattan az ember lábának? Hát, ne, fogalmam nincs. Tehát én nem emlékszem rá, mert ugye én, amikor Akkor játszom, tudod én hogy én izomra szak, Akkor honnan tudod, hogy... Azért, mert elmentem, elmentem kérleksépen ultrahangon. Aha. Mert eredetileg azt gondolták, hogy nézénás trombózisom is lehet. Igen, ez adná jó Péterfibe. Aha. Tehát, illetve hát én a bonyolult 8. kerületben lakom, akkor a, a Aurora utcából átküldtek a Péterfibe, a mondván az, hogy itt nem tudják megcsinálni az út. De, de mi volt a panasz? Hát az volt a panaszom, hogy ö, húztam magam után a lábam, és baromira meg volt húzatva a lában. Aha, De el is volt volt. Na, János, közben én megérkeztem a munkahelyemre, bocs, jó, rendben van, uh, és... Várnak. Ezt, jó, figyelj, ez egyébként elmúlhat. Tehát ez egyáltalán... De adtak valami tanácsot, hogy mit tegyél? Hát igen, annyit adtak tanácsot, hogy nem tudnak, most mit csinálni. Uh, pihentetni kell, borogatnom kell, föl kell folytolni. Jó, poltolni. pénteken ne ez, ez biztos. Köszönöm szépen. Tehát ott tartottunk, hogy a katonai színház, de bárki 06148909999 és egy. És megnéztem a Gogoltól a háztűznézőket. Valamiért én azt hittem, hogy egy Spiro darabot fogok látni, de ez nem egy spíró darab volt. Aser Tamás rendezte, és a második félidő, félidő a második felvonás... A második félidő amit a színházban a felvonás, az nagyjából olyan hangulatot táv, vagy idézett föl, mint amilyen a Városmajorban meg Szentedrén szokott nyáron lenni ezekben a szabadtéri színházakban, csak éppen nem tudom, hogy, nem mondom, hogy a Marica grófnő, mert én a Marica grófnő szerintem sose láttam, tehát csak valami ilyen, ilyen, ilyen, hát ugye ezt a szülei mondták, ez otthon egy ilyen fogalom volt, hogy feed Lidlum, ez a feed loom, ez olyan hát ez olyan, mint a tehát ez olyan a neszenekes, fog meg jól ez ugye a semminek a körül, körülírása és hát ugye én egy elég jelentős sznop vagyok, hát Katona József színház, Asher Tamás, ez nem fér össze azzal, hogy egy ilyen feedlidlum legyen de ez valami egész borzasztó feedlidlum volt, és ez belőlem azt a kérdést vonta elő húzta elő, szette elő megfelelő rész aláhúzandó másikéket is lehet alkalmazni, hogy Egyáltalán miért mutatják be a háztűznézőt? Mondani valója nincs, mármint hogy a darabnak van-e nem tudom, de ennek az előadásnak semmi. Elkezdtem kritikákat olvasni, hogy hát ha rájövök, de rájöttem, hogy a kritikáktól se leszek okosabb. Arra gondoltam, hogy a világban hány darab van, és ehhez képest a színházaink repertoáriában mennyire olyan fix elemek vannak, amelyek Csongor és Tünde, Hamlet, Bangban, Özvegy Karnióné. Azon gondolkodtam, hogy van-e valami kötelezettsége bármilyen színháznak, hogy év nem múlhat bán -Ban nélkül. Nem sikerült rájönnöm, de arra se sikerült rájönnem, hogy ezt miért mutatták be, az pedig, hogy én miért néztem meg, és miért nem álltam föl, arra végképp nem találtam magyarázatot. Az egész színházi előadásból Isten igazából egy házas pár maradt meg. Nagyjából 140 évesek lehettek együtt. A jobb oldalnak a közepén ültek. Tehát a középtől jelentősen jobbra. Ez most nem egy politikai leírás volt. És ahányszor kimentek, tehát előadásnál, szünetben, utána, a végén mindig a másik oldalon mentek ki embereket egyébként felállítva hogy vajon ott voltak-e ruhatárban vagy egyáltalán mert szerintem ruhatár nem is ott van, de mindenkit felállítva elmentek a hosszabbik oldalom már-már a határán voltam hogy megkérdezzem tőlük ennek az okát de aztán rájöttem, hogy ez így egyet a világán semmi közöm nincs hozzá, és az se biztos, hogy ők ezt nekem meg akarják magyarázni, vagy el tudják magyarázni, úgyhogy ahogy Assert Tamástól nem kérdeztem meg, hogy ezt miért mutatták be, úgy se kérdeztem meg a házaspártól. 6 perc múlva lesz 5-8 ez a kefejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala a János 14 éve a nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorra. 06148909999 valamint 063677161 figyelek avamire. leszunk vala lesz fény 8 In the mists of time, <laughs> to a time they called the '60s. 4 8 Ma a 2019 november 20 a szerda van, és három perc múlva lesz reggel fél nyolc. Ez a kéfejancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Felhívnám Péterfi Ferit, Civil Radio. Valaki elárulja nekem azt, hogy a Gera miért nem játszott pénteken a búcsú meccsén. Mert hogy tudtam, hogy az az ő búcsú meccse volt, amin éppen ő nem játszott, miközben nem volt sérült. Ha az információim helytállóak, akkor valaki elmondja ennek az okát nagyon röviden. Kettő perc van a jelentkezéshez, 0614890999 489 0699 0636771161 utána Péterfi Péter Fiferit, és a, valaki még emlékszik a kérdésre, utána a telefonnál hat. jelentkezni még 110 másodpercig lehet. Jövő. Én úgy tudom, hogy a Gera mondta azt, hogy több mint egy éve nem focizott, és hogy nem érti magát olyan állapotban, hogy játszon a medvéren. És akkor ugyanakkor elment oda, és azt meg elfogadta, hogy a Kubatov és a Csányi Sándor között ott íruljon pirulja, mint Mária? Hát én úgy tudom, hogy igen, tegnap is kint volt a kispadon ott jött, ugye, ha jól láttam. De ott szövetségi kapitány elnézést, a kettő közötti különbséget, ha zongarázni a, a szövetségi kapitány. Igen. Hát nem az utánpótlásnak az hétfőn volt. Ja! Igen, de én úgy... Jó reggelt! Jó reggelt! A gera engem, viszont az érdeket, hogy a és a détárítmény nem hittek meg a népségion legendái közé. Az örök több a nyilasit látta a Kriszta. Tehát, tehát az, hogy lent nem voltak, az, az nem egy május elsőjéjé felvonulás volt. Hát azért Pisont is, rám bekerülhetett meg, nem tudom mi akkor az egy nyilasnak. De a, a Pichont benne, a a a a Pichon benne volt a válogatottban? Elnézést, a pisont benne volt a válogatottban? Nem a válogatottról beszélek, hanem ott kihívták a népsidóan legendák, hogy 53 óta ott letettek a tapasztadionba, Előtte, hogy úgy jó, van, ott, ott, ott, ott, ott egy csomó ember, mert ebből kimaradtam, tehát én ott voltam, de ezt nem láttam. Aha. Tehát, hogy ott egy csomó embert kihívtak? Hát igen, ott egyenként szólították azokat a legendákat, akik végtosan visszamenőleg 53 hát akkor, szor... akkor nem tudok rá magyarázatot. Ne, akkor, akkor félreértettem. Nem, akkor fogalmam nincs. Ott biztos, hogy van valami más is a történetben, mint az, hogy meg volna... Halvány gőzöm nincs, de még egyszer mondom, én ebből kimaradtam, jó. de erre nem tudok válaszolni. A kérdése teljesen jogos. Akkor a Gera egyszerűen csak nem játszott egy évig, és erről szól a történet? Ja, hát akkor biztos ennyi. Kérdés volt. Jó reggelt lett! Te egy ilyen rádió alapító vagy, ahogy tudom, e, mármint, hogy annak a rádiónak az alapítója, amiben most nekem is van módon beszélni. Mi ebből az igazság? Hát igen, igen. A, annak idején néhányan kette-hárman voltunk először, akik erről elkezdtünk beszélni, és aztán szélesedett. És hogyan a találtatok egymásra nagyjából 25 évvel ezelőtt, és mi volt az, a, ami a közös célotok volt? Hát ez egy ilyen szakmai, de talán nem teljesen unalmas dolog, hogy, hogy mi közösségfejlesztők voltunk, és azt kerestük, hogy hogyan lehetne a, a legkülönbözőbb helyi e, ilyen társadalmi ügyekben szót adni, vagy, vagy Ugye a 90-es évek második felébe járunk egyszerűen. Hát, sőt, a 80-as évek végé, végében már az egész korai, de a rádiózással a, a 90-es évek elején kerültünk. Tehát, hogy hogyan lehetne, hogy megszólaljanak az emberek, hogy saját maguknak... De végülis a idén, hány éves? Most 25. Akkor a... az a 90-es évek második fele, igen, abba, hogy igen, igen. Ki. csak azt akarom, hogy, hogy már volt egy ilyen a nyilvánosságban, hogy lehet a helyi közösségnek szava, meg hogyan lehet az embereket ö, aktivizálni, hogy, hogy saját magukat bemutassák, hogy működtessenek ö, újságot. Hát a tévésről merült, de az aztán a is hát És akkor a rádió az valahogy az, az olyan, 92-93-ban alapítottuk az alapítványt. Hát, legkérdezek valamit, ami nagyon provokatívnak fog hatni, de valójában mégse az. Belértve, hogy hát. engem ugye megtanítottak, hogy az ember nem idősítse a kérdés, Hogyha ennek a rádiónak valamikor lehetne ideje, az most van. Független attól, hogy most az NMHH hogy viszonyul hozzá. Tehát én most nem arról beszélek, hogy a rádió elhagat vagy sem. Ugye itt most a civileknek, a civil kezdeményezéseknek jött el az ideje, hogy ez tényleg így van-e vagy sem. Nem tudom, de olyan, mintha volna rá. Igény. Ugyanakkor erről a rádióról azt elmondani, hogy ezek a civil szervezetek nagy mennyiségben jelentősen lerohanták volna, azt szerintem erős túlzással sem lehet állítani. Hogy létezik az, hogy ez így van, miközben lehetséges, hogy engem megcsal a fülem? Hogy ért ez a lerohanást, hogy a szolidaritásuk... Nem, mér? nem, hogy jelen vannak a rádióban, ja. hogy a nap 24 órájában, ha nem is ők szólnak, de a napnak a felében minimum. Hát szerintem lehet, hogy te egy picit szelektáltan hallgatod, nagyon sok, több száz szervezet van mondjuk egy másfél-két hónapot nézve, és hetente 80-100 szervezet szinte megszólal. Van, amikor csak közvetve, de van, amikor őrőlük beszélünk. Lehet, hogy ennél, ez, ez még sosem jutott eszembe, hogy ez szűk lenne, mert sokan bennünket arra visszatgattak, hogy hát ne csak erről a dologról beszéljünk, hanem hagyományos rádiós témákat hozunk, de mind nekünk ez egy nagyon erős küldetés, vagy ilyen misszió volt, máig is az maradt. Szerintem, szerintem elég sok van, szerintem, nem hiszem, hogy ez kevés lenne. Szerintem az érzékelésed lehet de hát de az egy kis önvizsgálatra szükséges. Rendben majd. van, el fogom végezni, tehát nem tagadtam. Nem, nekem, nekem mondtam. Né, hogy nem, nem, nem, nem, de nekem is. Hát, de ez nem, Na jó, akkor nem. mindketten vizsgálunk. Oké. Okay. Uh, akkor, amikor ez létrejön, akkor valójában kik milyen körülmények között, hogyan szereznek frekvenciát? Hát a Budapesten már néhány ilyen, ilyen a partizán módon működő rádió volt. Tilos többször megszólal, de inkább demonstratív volt a megszólalása, mert a hallani alig lehetett, csak hogy mégiscsak bemutassak, hogy van ilyen. És más, hát az állami rádió volt jellemző módon, és kereskedelmi rádiók is kezdtek elindulni, nem azt hiszem amikor elindulom, már má dominánsan voltak igen, kereskedelmi rádiók is voltak de nem volt olyan, és más, másféle volt a rádióknak a tipizálása mert nagyjából ez a háromfél a közszolgálati, kereskedelmi és közösségi rádió, ez volt akkor a média hármas osztata, most egészen összekeverődött ez Konkrétabban... volt -e valami előképe azoknak akik pályáztak? Mármint a tekintetben, hogy mit is akarnak, külföldi példa, vagy. Igen, igen, vagy igen, jártunk más. mi magunk is ilyen szakmai úton, mert itt jártak nálunk amerikai barátaink, meg Hollandiából egy nagyon kedves barátunk volt, aki körbejárt velünk Magyarországon, próbáltunk körben és utána meghívott minket Hollandiába, és néztünk helyi rádiókat, helyi tévéket, ahol van, egyes egy egyház egy, egy, egy működtetett, máshol egy falu működtette, volt ott a városban valami civil összefogás volt. És, tehát volt erre vonatkozólag már, még hát olvastunk sok mindent, meg, meg ilyen konferenciákon hallottunk Tehát voltak erre kép, ebben képeink Ki volt a pályázó? A pályázó a, a, az egy létrejött alapítvány, akkor jött létre. Tehát El, ebből a célban. Igen, igen, igen, civil rádiózásért alapítványt három vagy négy szervezet, akkor a Közösségfeszítők Egyesülete, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, egy Felnőtt Képző Egyesülete, a Nyitott Képzések Egyesülete, és volt egy műöldési ház a látványoson, a látványosai azt később megszüntették. Tehát négy alapító volt. És akkor ez az alapítvány akkor létrejöttünk, akkor, akkor ez pályázott, és akkor először ilyen, ilyen e, negyedévenként körülbelül 3-4 napos időszakos adások voltak. Ez arra volt jó, és egy kicsit lehet is válasz a kérdésedre, hogy kipróbáljuk magunkat, hogy ezt, hogy, hogy mit lehet csinálni? Ez volt csinálni. az frekvencia? Nem, ez még az előtt volt, akkor csak magunk voltunk ebben, a, ebben a egy-másfél egy évben, egy évben durván, és akkor kipróbáltuk, hogy hogy kell ezt csinálni, összeszedtünk rengeteg embert, akkor készültünk hónapokig, mondjuk két-három hónapig, három-négy napra, és akkor utána lett egy tartósan ideiglenes frekvenciánk, mint a szovjet csapatok Magyarországon. Tehát a három-négy nap, de egy hét az hét napból áll a maradék három nap, Semmi nem volt. Tehát egy, egy frekvenciát kimértek, és azt mondtuk, hogy május 11-12-13-án, 14-én szeretnénk, és akkor lehetett terepálni. De egyébként üres frekvenciák voltak ezek. Az Jön, egy nehéz dolog hogy miről volt. beszélsz, ami ma már fehér holónak se tűnik, tehát hogy ilyen létezhet, az, az a mai ember számára elképzelhetetlen. Tehát ez a szó szoros értelmében vett kísérleti rádiózás volt. Igen, így van, így van, így van. Egyébként ma is lehet ilyen időszakos sugárzás engedét kérni, ez is a mostani tervekben azért nincs teljesen félreté, bár csak egyszer egy évben. Szóval nagyon lett, ez, nagyon meg vagyunk szabályozva, hogy így. Na, és akkor, és utána elindult egy folyamat. hogy lehet, ez alatt az ideolatra? Hát, hogy ez egy baromi izgalmas dolog, hogy az, ehhez az, az nagyon jó, hogy legyen hangja mindenkinek, és adjunk oda a mikrofont, és lehessen megszólni, de azért tehetsz fel kell készülni. De az megerősödött bennünk, hogy nem csak profik csinálhatják. Honnan szóltatok? a Corvin volt akkor ilyen alkalmi kis stúdiót hoztunk létre, és akkor először bérezdünk berendezés és aztán elkezdtünk vásárolni. Különböző. Valaki értett a rádiózáshoz, vagy mindenki? Igen, igen, volt egy-két egy, egy, egy társunk, de konkrétan a volt egy profi rádiós, aki régen ilyen népművelőféle uh -huh. volt, mint mi, és ő, ő a háttérből segített, soha nem ült a mikrofon elé, ezt mi kértük az elején, hogy ő, ő nekünk adjon segítse. Vannak ilyen hát szentőrültek, akik a rádiózás úgy szolgálják, hogy közben egyáltalán nem szólalnak meg, tehát ezt nehéz elképzelni, de közben vannak ilyenek. Ez mennyi ideig tartott ez a periódus? Ez, ez egy, egy és fél évig, mert utána a következő, tehát most 25 éve volt, hogy ezt elkezdtük, és akkor a következés szeptemberétől folyamatosan adtunk Jö, hárman egyet. Ez, ez a másfél év, ez akkor hogyan zajlott? Ezekkel a négy napokkal, vagy közben volt, hogy Igen. semmi se volt? Igen, igen. Tehát né néha négy naponként megszóltunk, egyébként meg találkoztunk, készültünk. Me hogyan tudott tükörnyel? erre felkészülni a hallgató? Mert az egy rádió mégiscsak a hallgatók Ez, ez volt, a, leg, volt. Ez a legnehezebb, hogy minden egyes megszólásnál újra kellett toborozni, hogy most fogunk szólni. Tehát azért nem is mindig ugyanazt a frekvenciát mérték. Ez még nézünk. jobb. Azt igen, még igen. Jobb. Egy, de ez is akkor is egy izgalmas dolog volt. Tehát nyilván az, és ezek a az saját... engedélyek egyébként mennyi időre szóltak? Ilyes, hogy három-négy napra maximum, vagy hétre, hiszem, de uh -huh. egy hétig sosem szól, három uh -huh. négy akkorra. Uh -huh. Igen, igen. És akkor lehetett titeket keresni, mondván, hogy még csak azt sem lehetett megtudni, hogy mikor, de azt, hogy melyik frekvencián történik. Igen, az. igen, de azért próbáltunk ennek uh -huh. megfelelő burpát, azért megfelelő híreket csinálni mindenfelől. Tehát család, másfél év volt az edző táborozás, hogy azt mondjátok, hogy megpróbáljuk. Igen, igen, igen. Meg hát nem is lehetett korábban, akkor jött össze az a koalíció, hogy egy tartósan ideiglenes frekvencián, uh -huh. és más kétszebb replővel uh -huh. együtt próbáljunk meg, uh -huh. és akkor ezek voltak a tilos, meg akkor még volt egy fix rádió. Uh -huh. így, így volt az indulás. És mennyi tartott az a periódus? Hú azt most fejből pontosan nem de nagyjából egy-másfél évig úgy volt, hogy aztán meghirdették végleg ezt a frekvenciát, és a, a tilos mondta, hogy ő önállóan indul, uh -huh. nem akar ilyen Hogyan működött a társbérlet? apró, de jó, jól működött, néha, néha volt, hogy valamiben egyeztettünk vagy ilyesmit, de aztán a, már hogy volt valami kis összetördés, de, de semmi érdemi nem volt ebben a saját önzéseinket kellett leküzdeni, és aztán utána... Ugye Attilos, a, a, és Attilos, ez a rádió, ha én többé kevésbé jól látom, abban azonosak maradtak, hogy fűfoglalkozásban egyikben sem működnek emberek e, életvitelszerűen... E, Nagyon pontosan hat, határozott. Igen, igen, így van. Miközben egyébként nem hajléktalanok csinálják, tehát mindenkinek van foglalkozása, sőt, akár reprezentatívan is lehet jelentálni. Időnként hajléktalanok is bekapcsolódnak. Igen, de, de, de hogy de igen, nem, igen, igen, igen, igen, igen. igen, tehát mindenkinek van valami hivatása lehetőleg. És amikor talán... a tilos szertet frekvenciára, akkor egyébként a, a civilis is egy másik frekvenciára? Nem, úgy volt, hogy, hogy a tilos nem akart velünk indulni egy frekvenciát uh -huh. képettek, és akkor mi nyertünk akkor ah. közösen a, a fix rádióval, és akkor gyorsan, ezután megkerestük a tilos rádiót szolidaritásba, hogy legalább e, kicsit, tehát hogy legalább hetenként egy-két egy órát, uh -huh. azt mondták két órákat, hogy hogy fölkiránykednek, volt egy ilyen kollegiális jelenlősége, jelen, és, és éltek vele, persze. Csak Ez most is két. felmerült? nem merült föl részünkből, mi már került szóba, de nem, nem, nem kérdeztük a tilosokról, ők nem, ővelük egy mondatot nem beszéltünk erről a dologról. Azt látottam, kérdezem hogy tőled, hogy miközben a... ilyen veteránok vannak és aggastyának, mint te Péterfi Ferenc, tudnom kéne, de nem tudom, ezért kérdezem. A tilosban is vannak most olyan aggastyának, mint te, akik visszaemlékeznek erre a 25 évvel ezelőtti múltra? Vagy ők meghaltak, vagy kikoptak úgy tudom, hogy néhányan vannak még tehát papú is, aki a egyik ő... elő. Én őt ismerem jól, de azt nem tudom megmondani, hogy vagy nem tudtam volna megmondani, hogy ő akkor már. Hát azt ott hiszem, volt. a kezdő körül volt. Tehát lehet, uh -huh. hogy egy pár hónap után, de a kezdő körül, de még mintha lennének néhányan uh -huh. vagy visszatérőek ott a, a műsorukban. Jó, tehát lenni. bennetek vagy bennünk nem merült föl, de inkább bennetek az, hogy akkor megkeresétek őket, ők bennük pedig nem merült föl, de ez most. Nem zártuk szó le, de ja, a mi részünkről őt meg nem kerestek. Oké. Okay. Hát, okay. mármint annyiban oké, okay, hogy a történetmesélésben most akkor tovább jutunk. Um, ha visszaemlékszel, nem központi jelentőségű, de van jelentősége, ezt követően nagyjából mikor, mikor tetszett a tilos saját frekvenciára. Hát körülbelül, amikor elindultunk, minket, utána egy másfél évre. Tehát ez egy... Kosszabb szabad idő. szemmel jól látható igen, periódus igen, igen. volt. Igen, hát egy kicsit lehetett volna gyorsabban, tehát volt ebben a, az akkori hatalomnak is persze egy kis ilyen, a, hogy mondjam, megmutatják meg. Volt-e a hatalomnak egyébként pregnáns viszonyulása a civil rádióhoz, különös tekintetel arra, hogy önmagában a létrejötte, azt mutatja, hogy ellene nem volt, de hogy támogatta-e, vagy milyen módon az ebből nem derül ki? Nem Ugye ez volt, elsősorban annak azért van jelentősége, mert ahogy én látom ennek a rádiónak, mint hogy más rádióknak is, de ez egy, öt, öt, ö, a konstrukcióját tekintve egészen különleges darab, a finanszírozása ö, állam nélkül is megoldható, de Magyarországon mégis ö, azért kiváltságos helyzetben van az állam, tehát nélküle nagyon nehéz létezni. Hát nagyon nehéz, függetlenül Magyarországon kicsi a közösségi adományozási szféra, még, de bár nagyon takarékos bármilyen rádióhoz képest a mi működésünk, de, de nagyon nehéz. Valójában az. A, hát ez hát egy nem így egy tájkos dolog, amit én láttam belőle, meg ugye én annak idején voltam itt vendégszereplő, akkor sem olyan benyomást keltett, mint hogyha egyébként a külcsérre sokat adna volt <síns> Ú, uh, de ezek na, nagyon dudvariás fordulatok. Így van, így van, tehát, hogy, hogy, a, hogy a formaságokra, a gyakra, hát meg a technikai feltételek ezek, ezek néha korlátozottak voltak. De honnan lettek az emberek? után nem az, tehát kiderül, hogy nem ez honnan számít. Honnan lett a az... stáb, honnan lett a műsor struktúra? Ugye mi a civil rádió egy kicsit a civil nonprofit szervezetekre fókuszál, innen kezdtünk el először toborozni, és amikor voltak megszolvások, akkor elkezdtek csatlakozni hozzánk, a nagyobbik fele az inkább rádőzni akart, mint hogy valamelyik civil szervezet küldte, de azért volt ilyen is. És mit is, ha másik, hogy mi az, hogy honnan lett stáv? És... A struktura? Ja, és hát ez a saját, ez a kísérleti időszakunkban láttuk, hogy körülbelül mit tudunk csinálni, hogy mit jelent egy, egy, egy műsor Voltak eleve az első pillanat, hogy a kerékvárosoknak, a környezetvédőznek, a szociális területen dolgozóknak, tehát vannak ilyen profil területei a a, a, a non-profit szektornak is, ezekből próbáltuk verbúlani, de aztán kiderült más is, és aztán a zene ott van, a zene, ami azért a fele legalább a, a műsornak vannak kezvei zenei, őrült barátaink, vagy mi kerestünk, kezves Jó, ezzel. ugye az is nagyon fontos, és én ilyet ezt megelőzel, nem láttam, távolabbról láttam a, a Tilosban, amikor én megpróbáltam ott valamikor 2001-2002-ben egy műsort elhelyezni, és hát az enyhén szóva Hát az egy egészen borzasztó történet, de most nem is fogom elmesélni, mert ünneprontás lenne, de az alapvetően a személyeken leszámítva a működési elven akadt fönn. Amikor én ide kerültem, vagy egyáltalán ide kerülhettem, akkor szembe kellett nézni azzal, hogy itt egyébként fantasztikus működés van az alapítványi jellegből adódóan, tehát maga a struktúra, hogy szerkesztőbizottság, meg a legkülönbözőbb grémiumok, amelyek hasonló módon legfeljebb a Magyar Rádióban működtek az én létezésem alatt még évszázadokkal ezelőtt, de azt követően ilyen szerkezet, független hogy maga a rádió egyébként mennyire jelentős, mennyire nem, sohasem volt, itt pedig mindig is létezett beleértve most. Hát, amit ehhez el tudok mondani, hogy a másik oldalt is mondjam, mert itt teljes a kép, hogy a bázis demokrácia, azaz, hogy sok mindenki beleszól sok mindenbe, ez egy barom izgalmas nálunk, ez az egész demokrácia fontos, ám de rendkívül lassú, és sokszor hiányzik-e. Nincs példa most éppen főszerkesztő, az néha egy kicsit segített, átsegített azon, hogy döntési dotojázásban valaki. De mégis megmaradt ez a rendszer. Igen, igen, És tétek meglehetősen aktívan? Igen, mert ezt a szót nem nagyon mondtam most az előbbi beszámító, hogy azért ez a rádió a demokráciának próbált valami módon ilyen szimbóluma lenni magunk előtt, akik egyébként tanuljuk, és rengeteg... De befelé is. tehát nem csak kifelé, hát, hanem Igen, így úgy értem pontosan, hogy önmagunkat uralkodni, vagy önmagunkat is zavolázni, az sem egyszerű dolog, meg egymással megegyezni. És hát kifele is, igen. És még egy pillanatra, hogy kérdezte az előbb a forrásokat, hogy az, az államnak egy ilyen feltételteremtő szerepe mindenféle fontos közügyben van, és itt az állam az nem valakinek a pénze, az a mi pénzünk. Tehát egy darabig tököltünk azon, hogy, hogy legyen-e az államtól nemletesük. De hát az nem arról szó, hogy hogy valaki az éppen uralkodó párt, vagy koalíció az ő adja a pénzét, hanem, hanem a saját. De hordoszt-e bármelyik periódus szándékosan, nem kormányt kérdeztem, hordos e bármelyik periódus ezt a rádiót a tenyerén? Akár csak rövid ideig? Nem, nem, nem, hordozta, nem. A, Ami az, hogy bennünket a tűrt a kategóriája emlékszel, igen, volt ez a három t Sőt, négy volt, mert a negyedik T- az a, az a, az a T-bolyász, azt mondták néhányszor. T, t a támogatás és a tűrés. Mellett szóval nem, nem hordozott hisz a térre, nem, nem hordozott bennünket, de nem is igényeltük ezt. Nem, nem volt ilyen. Ami igazán érdekes volt, hogy a rádiónak volt egy olyan szándéka, főleg az alapítványnak, hogy más ilyen kis rádióvételét segítség. Mm -hmm. Volt, amikor 40-50-néhány kilométeres körben sugárzó falusi rádió, vagy egy, egy intézményben működő rádió volt, és ezeknek a felkészítésében is később nagyon komoly. Mi volt ennek valami. a rádiónak is ez egy rossz kérdés, hiszen most azt kéne mondani, hogy most is az van, de mi volt ennek a rádiónak, vagy mikor volt ennek a rádiónak a fénykora? Hát ezt nem tudom megmondani, most van, mondjuk. De, de most ez, ez komolyan is, mert te már kezdted mondani, hogy itt hogy, hogy van egy szükség, lehetnek, hogy talán éppen most kellene. És egyébként jó, hogy a múltról beszélünk, de azért én a jel jelenítőt, mint használati eszközt ilyen ajánlanám, hogy mi, mi, mi, mi rólunk azért akármi lesz, még hallani fognak azért jó, hogyha hallgatok, ezzel tisztában volna aztán... Holnap a Már... másával beszélgetek reggel, úgyhogy nincs Ja, jó, jó, nincs jó. A jelenség veled, van egy ilyen munka megosztás. veled a múltról, vele a jövőről, de ez <gül> nem kötelező. Jó, csak a, azoknak a hallgatóknak, akik szelektáltan hallanak, mondom, hogy nehogy letegyék, azt az érk, hogy letesszük a lantot, mert ahhoz elég megátalkozottak. Na jó, visszatérve tényleg az ő, ne, nem tudom, az elején volt egy nagyon nagy, nagyon izgalmas dolog, mert az egy hős volt, és akkor rengetegen vagyis hát mindig ilyen 80 100 körül, kör volt körülöttünk volt amikor egy kicsit több, sokan jöttek, és akkor az, az, az, az nagyon nagy élmény volt, most egy picit mindennaposabb. Amikor áll. elkezdődött az egész, te hol dolgozta? Én a korvintéren a volt Magyar Művözés Intézetben dolgoztam, és ott is volt a, egy, ennyi befolyásom lehet, hogy ott tudtunk bérelni. Jó, figyelj, ugye neked a rádió, hogy is nézzük, a szeretőd volt. Nekem pedig... Gyerekem. Jó, legyen, jó, legyen jó. a gyereked. E, nekem, nekem, nekem, nekem, ugye. Ugye a dolgnak az a lényege, hogy neked volt egy egzisztenciád, és mellette csináltad ezt. Nekem igen. viszont ez maga volt az élet, és most szándékosan nem az egzistenciát mondom, mert az, ebben az esetben kevés, de a te egzisztenciát se kevés, csak azt mondom, hogy a Korvintér, mint olyan, ahol te léteztél, az egy önálló dolog volt. Igen, e, igen. volt egy hátterem, igen. Az, ahogy te viszonyultál a gyerekedhez, legyen akkor gyerek, az a 25 év alatt mennyiben változott? E, ami már csak azért is egy jogos kérdés 25 évnél, mert azért a 25 éves gyerek már kiröpül, már pedig a te gyereked ebből a szempontból nem röpült ki, hiszen akkor nem tudnék veled beszélgetni, vagy úgy beszélgetnél a rádióról, mint az való Ausztráliában élne, és ritkán beszélsz vele, vagy ha gyakran is beszélsz vele, már önálló életet él, de ez a te esetedben nincs így. A viszonyomat kérdez, hogy mennyire váltadok. Mennyire hullámzott? Mert, mert hát ugye ahhoz, hogy az embernek olyan tehát ahhoz, hogy mi ketten beszéljünk, ahhoz egy olyan érzelmi viszonyulás kell, ahol a fontos a tízes skálán átlagban minimum hatosnak kell lennie, tehát az, az, mármint az átlag hatosnak, mert ha alatta van, akkor az ember az el, el, elveszti, hiszen ugye. neki egyébként az lehetséges, hogy közben te nyugdíjas lettél, ez ebből a szempontból lényegtelen, de mintán nem ebben éltél együtt, a viszonyulásod is nyilvánvalóan más. Hogyan alakult ez az elmúlt 25 évben? Hát a, a magam életében ez baromi fontos volt, ez néha a családomnak is ilyen volmosőg, ahol megbocsátóan eh, kellett elviselnie, de azért nem olyan nagy dráma volt ez. Eh, és, és persze volt egy belső törekvésem, főleg az utolsó, mostanig a utolsó öt, öt éjjel hogy hogy azért hát egyrészt az elejétől fog, hogy hogy lehet másoknak átadni a kezdeményezést, meg másokat előre engedni, és hogy én vonuljak háttérbe, és ez most sincs így, de most nem akar. Hogy, hogy igazából, hogyha nem ha, ha biztonságban érzi az ember azt a missziót, amivel elindult ez, és néha ez elbizonytalanodott, akkor biztos, nyugodtam a hát Köszönöm, hát köszönöm, köszönöm ezt a választ, mert nem számítottam semmire eset, de ez a válasz viszont egyértelművé teszi azt, hogy az ember azt kérdezzi, hogy maga a rádiónak a modernitása a szónak abban az értelmében, hogy tudjon az mindig annak kornak megfelelően szólni, és ne azok befolyásolják a létezését, akik egyébként létrehozták, és akik egyébként a fenntartásában közvet tudnak működni, de nem biztos, hogy az adott kor e, szövegét, vagy az adott kor nyelvét beszélni tudják. Ez hogyan jött létre, tehát hogyan, hogyan frissült, hogyan változott, ha tetszik, akkor hogyan változott mert a frissült, nem biztos, hogy jó szó. Ennek a rádiónak a műsor struktúrája és a benne résztvevők személye. De most, ha lehetőség van rá, akkor az én személyemet hagyjuk ebből ki. Oké, okay, hát, hát egyrészt volt egy nagyon határozott ilyen küldetés, tudatunk, missziónk, hogy, hogy, hogy már ezt a szót teszem, majd mondtam, vagy talán kétszer is, hogy, hogy demokrácia, megszólalás, hogy azok, akik ebben részt az ő életüknek a... Tanítása. Most lehet, hogy nem lesznek, vagy hát általában nem is volt célunk, hogy fofi rádiósok legyenek, de hogy jobban tudjanak beszélni, érvelni. De egyáltalán hogy szabad legyen a véleményt elmondani az embernek, másokat is erre próbáltunk mondtam, más rádiókat tanítani. Ezek nagyon fontos missziók voltak. Érzem, és hogy a... -e azt, hogy csináltatok műsort gúlyákról, miközben a góják kihaltak, és akkor át kellett jönnetek, hogy új madárról kell csinálnotok műsort, mert egyébként, amiről beszéltetek, eltűntünk a rigóra, igen. Igen, igen pontosan. Hát igen, de, de, de azért ezek olyan alapértékek, és akkor volt az elején még egy egy nagyon fontos dolog, hogy a napi politikát ne vegyük bele, a, a, mert, mert hogy ahhoz nem értünk annyira, és hogy nekünk az nagyon fontos volt, ami ebben a műsorban, de most nem akarom ezt itt smuzolni, hogy, hogy, hogy megszólaltassunk nem csak a saját magunkkal, egy, vagy az elünk egyetértőket, hanem a másik felet is. Ezt a politikával nem tudtuk volna elérni. De egyébként is a politikával minden rádió rengeteget foglalkozott. Akkor mi olyannak foglalkozunk, akikkel egyébként nem nagyon, ez nem mainstream téma talán, de a sérültséggel élők, a, a, azok a zenészek, akik nincsenek a a, a, a, slá, vagy a kereskedelmi rádiókban és azok a az ügyek, amelyeket hát kint... Most valamilyen szót kéne al al alkalmazni, ami most nem jut az eszembe, de te a szónak abban az értelmében e, miközben e, e, alapvetően nem profikal dolgoztatok, ugyanakkor a profi rádiózás felé permanensen biztosítottatok, nem csak hangmérnököt, vagy hangtechnikust, aki itt tanult be, hanem olyan ifjakat is, akik innen nem feltétlenül kifelé mentek, hanem befelé mentek. És igen, igen az ez egy valami volt nagyon örültünk, mikor valaki ilyen helyzetbe került, egy kicsit fájt, hogy most már nem lesz majd velünk, de hát de nem ez volt a fő cél, Értem, hanem, hogy megszólaljanak persze. emberek, ügyek, akik a, a, a divatos rádióban nem nagyon. Na és azt akartam mondani, hogy a ehhez volt, hogy az elején nagyon erős volt a politikával kapcsolatos távolságtartás, ez később egy picit rugalmasabbá vált, azaz, az, hogy, hogy legalább a szakpolitikát mindenképpen, de azt nem is jól fogalmaztuk az elején, tehát, hogy hogy már pedig egy közlekedési konfliktus, nem, nem kell sokáig lépni, hogy az, az valami politikai tartalma legyen, vagy hogy valahol lehetségesen nem tényleg, szandot működtetni a rómain, vagy, a, vagy tehát, hogy olyan ügyek a környezetvédelemtől a kerékpározáson át a, a kulturális ügyekig, olyan, olyan ügyek, amelyek, amelyek az embereket izgatják, ezekkel domináljunk, és ezeknek egy után azért van, van valami politikai tartalma, sőt, beleszálltunk olyan oktatás, vagy ilyen ifjúsági ügy, ilyen ügyekbe is beleszálltunk, és akkor már a politika megjelent, de azért a nagyon direkt pártpolitizálást azt most is a, a, a műsorodon kívüli részében a rádió így igyekszik kerülni, van, aki nem tudja megállni ezt magától, de na, ez volt a legnagyobb változás, ebben mi is hajlékonyabbak lettünk, de azért valamennyire most is úgy van, hogy mi nem akarunk ide vagy oda hmm. besorolód, besorolódni, ezt persze te tudod a leginkább, hogy mindenkit rögtön be szeretnének szólni és ez egy Hát ezt tőlem, nem de... ugyanúgyan jól tudjátok, legfeledném, hogy is... keresztül érítek meg, ennek a jelentőség egy tízes skálán egyes, a tény a fontos, nem pedig az, hogy ezt milyen módon érzékeli az ember, mert mindenki másféleképpen. De, de a leginkább változás részben ebben volt, de azért az alapértékeket, hogy itt nem profi rádiósoknak szól ez a rádió, hanem a, a hozzáférés is a hétköznapi Azoknak az embereknek, akik akiket 10 katadológiai szívesen beszélnek a maguk életéről, de nem akarnak, ez, ez maradjon meg. Jó, és hogy maradjon két kérdés meg, kérdés egy... minimum meg, az egyik az, no. hogy ha jól tudom, akkor vasárnap lesz majd a központi esemény. Koszorúzás, szoborállítás. Semmi buslakodás. nem lesz. Egy, igen, egy ilyen van mondom, történelmi találkozó lesz ott a fonóban, a, a régi civil rádiósokat és a maiakat szeretnénk, ha együtt lennénk, dumálnánk, ezt ennénk innánk és persze meghívunk egy két embert, aki nem rádiózott, de, de, de valami módon segítette, vagy, vagy, vagy ott volt a közelünkbe, és ezeket is, ezekkel is szeretnénk találkozni. Még ilyen ORTT média tanácsnál is fölmerült, hogy valakiket hívjunk meg. Ott. Azt kérdezem tőled, hogy az akkor, amiben élünk, az egyébként nem azt kívánta-e volna meg, hogy eleve azt mondja a rádió, hogy elhagyja a földi frekvenciát, és internetre tér, mert hogy egyébként amit csinál, annak a, az arra való igény megvan, maga a rádiózás efelé halad, miközben tudom, hogy az ország milyen állapotban van, és a rádiózása is milyen struktúrájú, és gyakorlatilag azt a munkát, amit végez, azért is végzi interneten, mert azt nem csak olcsóbban tudja, de szabadabban is tudja csinálni, hogy vajon a rádió maga miért nem választotta ezt az utat eleve, miközben ez a kérdés most lehet, hogy kicsit merésznek vagy lennek tűnik. Van egy aktualitása ennek, amit pont egy társunk tegnap érte egy levelet, egy ilyen, amit a saját magunkhoz majd a kollégáinkkal szeretnénk megismertetni, és az az első mondata, köszönettel tartozunk a médiatanácsnak. elérte, hogy napirendre tűzük azt az előrelépést, amelynek már nagyon régen itt lett volna az ideje. Egy kis irónia van nyilván ebben, de hogy hát azért a rádió... Még, főleg a mi generációnk, még az utánunk levő generáció is a mai fiatoknál más, hogy van, elsősorban valahogy a sugárzást is jelentés, ahogy ezt is, és van, ettől van. nem tudtunk ilyen igen, szóval ugyan nem a, nem a hallgató a mindenáron való legfontosabb ügy, hanem hogy szólaljanak szól fontos témák, de azért ettől úgy nehezen tudtunk Hát ez a gyengeségünk, ítézőjelben mondom ezt, nem, nem gyengeségről van valójában szó, de hogy valahogy az az illúzió is, hogy ami rádió, az többnyire sugároz. Na most ezt elkezdtük magunk között itt az átállással kapcsolatos felkészüléseket, és abban már azt látszik, hogy, hogy, hogy, hogy próbáljuk meg feszegetni a. a Horizontot, hogy más ne, ne csak a, a sugárzásban lehet elérni sok mindenkit, és elkezdtünk talál, úgy, úgy érezzük, hogy elkezdtünk találni utakat. De hát igazad van a kérdés, az jogos. Uh, fogalmam nincs, hogy az életem hogy alakul, bárhogy is alakul. Uh, Belejött, hogy minden a kísérletem és a minden a utolsó adás, ugye arra vonatkozik, hogy az ember egyszerűen fogja magát, és meghal. Uh, ez egyáltalán nem egy kizárt dolog, bár biztos a barátnő mindjárt küld egy sms ez kizárt dolog, de hát sajnos nem kizárt. Um, én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy rendszeresen az elején sokkal rendszeresebben és később pedig uh, adnak megfelelően ahogy az ember lehetőségei adódnak de most olyasmiről beszélek, amiről egyébként nem tudom, hogy mit mondok, mert hogy fogalmam sincs a jövő alakulásáról belejött, hogy itt maradok, máshol vagyok hol vagyok, sehol se vagyok tehát én a magam módján megpróbálok annyit tenni, hogy azok figyelmét is felhívjam, akik az interneten kívüli világban, tehát az internetes világban és az interneten kívüli média világban is jelen vannak, hogy van valahol egy mélytengeri búvár e, civil rádió néven, és arról legyenek szívesek nem megfeledkezni, ami nem azt jelenti, hogy ne lennének vele tisztában, hanem hogy törődjenek is vele, mert hogy lehet, hogy mindentől független ott marad mélytengeri búvárnak, lehet, hogy visszajön a felszínre egy földi frekvenciába, de egészen addig, amíg létezik, Addig nem szabad róla megfeledkezni. Ez annál is inkább nagyon fontos, hogy mondod, mert hallgattam az egyik adásodnak az utolsó 20 percében, hogy milyen sokan próbáltak meggyőzni a saját a pillanatnyi hallgatók, hogy hidd el, hogy az interneten hallgatunk már most is, és te nem nagyon akartad hinni, amit tök megérte, hogy, hogy már most is meg... meg tehát kényelmi szempontok miatt sem feltétlenül Jó. Ádám, fel, most, most hányan hallgatnak ilyen? bennünket interneten? Bármit azon... Mennyi? Mennyi? 413. Uh, ugye én mindig arra szoktam utalni, hogy vannak azok a rockstárok, akik leugranak a színpadról, és fenntartja őket a nép. Én nem tudom, hogy 413 ember ezen a platformon, lehet, hogy vannak más platformon is 413 an hogyha te vagy én most, mint rockstarok kiugornák a képzeletbeli színpadról, fenntartanának-e bennünket már, mint hogy nem esnénk-e pofára, mert hogyha egy színpadról az ember leúrik és pofára esik, azért az 8 napon túl gyógyulós sérülést okoz. Ez volt az, amire utaltam, függetlatt, hogy ez a 413 ember mennyire aktív. Minden esetén nem 413 ember kedvéért, vagy azért a ki tudja hány emberét, aki itt dolgozik, mert sokan vannak e, fogok szólni, e, hanem azért, hogy maga a tény, hogy ilyen van, az ne tudjon feledésbe menni. De János, hát, hát, hát e, ilyen ennyi ember miatt ma más stadiont épít, betege csomajának. Hát akkor Ez most, ezt most viszont én, én hagyom ki, tehát ez lehetséges, <gül> hogy így van, de most természetesen egy kell áll ilyet mondani, különösen egy alapító atyának a születésnapkor, de én ezt most nem kommentálnám. Okay. Nagyon szépen köszönöm, és még csak azt sem mondanám, hogy sajnálom az apropót. Kivételesen ez egy nagyon jó apropó. Köszönöm. Boldog születésnapot! Csak, szia, szia! Péterfi Ferencet hallottak. 0614890999 és 0636771161 Ez a kejfejancsi minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora a 98.00 civil rádiós frekvencián. Ma a 2019. november 20-a szerda van és 8 óra múlott 7 perccel. 0614890999 valamint egy hat figyelek ha van Kérlek szépen akkor, most hadd legyek a és hadd mondjak el egy 17 évvel ezelőtt történetet, ami az előbb megemlítettet, és te nem mondtál neveket, én bizony mondok Vejer Valász, György Csilla, Tilos Rádió, Franka Project, és egyszerre hallgatta még akkor hogy kettő téged meg a Kilost, és a, a tengerészbe telefonált a Filoshoz reggel ezek ketten vezettek egy műsort hogy azért jó lenne, hogyha besegítenének itt a Franka Projektnek és a propagálása, és akkor mind a kettően szenhangon mondták, hogy amíg a fiala a sorostól pénzt kap, az Hát ez ugye azért egy egészen volt. elképesztő történet, hogy ha Ács Dániel és a 444. hú visszamenne időben, hogy maga a pénz, Uly. Tehát Uly. akkor ugye az volt, hogy elkészült Uly a Franka Project a kárpáti a jó voltából. Igen, igen. Uh, ugye itt arról volt szó, hogy fel lett olvasva Budakalápon tartott egy előadást. Igen, a, a annak a, a szövegben is mindenki, az mindenki a... kommentárt fűzhetett Igen. hozzá, elévülhetetlen érdemeket szerzett. Gyuri ügy, ügy, ügy, a a hegedűs DGZ a, a, a Gyuri Pácz. Egészen elképesztő történet volt az ügyvédem, aki harcolt végig, és ugye é. akkor a Budapest Rádió, Nagy Éva és Kármán Igen. István nem adták lemondván, hogy ki Igen. tudja, hogy ez milyen politikai viharokat kavar és az internetre került, de előtte szóba került az... Hogy a tilos rádió leadja, Igen. aminek ideiglenes frekvenciája volt éppen, Igen. és arra hivatkozva, hogy az ideiglenes frekvenciát ők mennyiben kockáztatnák ennek a leadásával, ráadásul benneteket, téged és a tengerészt, az égegyat a világán senki nem kért arra, hogy ezt megkérdezzétek ti, ezt a teljes mértékben a saját szakállatokra tettétek meg, és olyan visszautasításban volt részletek, aminek ha az indoklása nem az lett volna ami, hanem egyszerűen csak meg Megindokolták volna, de nem. Itt arról volt szó, hogy akit a soros ilyen mértékben pénzzel, az ne akarja más farkával verni a csalánt és olyan helyzetbe hozni őt, amilyen helyzetre egyébként nem szolgál rá, és ez egyébként milyen mértékben kockáztatja az ő jövőjüket. Az valami olyan arcpiritó volt... Bizony, bizony, bizony, bizony. Hát... Úgy, hogy... Most, az, most, most azért látott most az előbbi most azért elmondtam ezt neked. Ez undorító, husztustan 20 és 2002 elején volt ez valamikor. Ez 2002 elején lézlek, volt, lézlek. ez így És látás, az OLTT után az Budapest rádió kimondta, hogy nem sértett semmilyen törvényt, úgyhogy úgy, amikor volt ebből egy bizottsági ügy is annak idején. Nem, itt, nem, a maga a, a Franka Project leadása idején e, nem, ott elmarasztalták a rádiót, arra hivatkozással, hogy nem nem hallgattatta meg a másik felet, amiben az volt a fantasztikus, hogy én felajánlottam a frankának, hogy éljen vele, nem élt vele, majd feljelentettek engem, és így a marasztaltak el, ami egyébként a politika működését mutatja, amely az én rádiózásomhoz való viszonyulását tekintve, mintha egyáltalán nem változna. Tehát nekem permanensen változnak a szövetségeseim és az ellenségeim, de alapvetően az elnyomott pozícióban vagyok, akkor is, hogyha egyébként vannak közben önkormányzati partnereim, beleértve, hogy akkor meg a sorban, a volt a partnerem, akkor a soros volt az önkormányzat, de elmarasztalt, Péter, elmarasztalt, Ez egy egyedi, egyedi eset, természetrajza vagy, te ezt -e venni, mint az nem, eset, nem, nem kell tudomású venni. Isten mentsé, az ember tudomású vegye. Ha tudomású venni, akkor nem folytatna. Én nem egy szabadságharcot folytatok. A ott van a miniszterelnök. Meg arra ott vannak önök. Én nem vagyok partizán, én nem vagyok szabadságharcos. Én a szabadságot úgy szeretném szívni, hogy azért ne kelljen harcolni bassza meg elnézést. Nem 1956-ban. Nincsenek szovjet csapatok. Tilos Rádió. Győri a Weyer Balázs, Kacagómájak. 17 éve, 17 és fél éve. Jó reggel. Jó reggel. 2018 április a elején a választások előtt igen igencsak nyomult politikai propaganda irányába, kormány ellenes módon. Ne felejtsük el. Azt mondta Péter Ferenc, Rárakhatja a telefon, de azt mondta Péter Ferenc, hogy az én tevékenységemet leszámítva ez a rádió nem foglalkozott politikával. 2018-ban pedig lehetséges, hogy foglalkozott politikával, de nem beszél rossz nével, Most én, aki az önkormányzati választások legnagyobb vesztese vagyok, akkor az önkormányzati választások előtt a legnagyobb győztes voltam, és ezekkel az együttműködésekkel, mások szemében pedig fideszes propagandát folytattam. Tehát az a helyzet, hogyha nem tette volna le, akkor sikerült volna önnek némi skizofréniát okoznom a kérdéseimmel, és önmagából abból adódóan, hogy lerakta a telefont, attól végettől a skizofréniától nem fog menekülni. A kejfejancsi mint árnyék megy maga után. Mit az önök is tudják a kejfejancsit, ha tizen hallgatják, este már huszan beszélnek róla. És ha Gulyás Gergely jövőre vállal a szereplést egy kejfei amiről nem tudjuk, hogy hol fog szólni, nyilvánvalóan csak azért fogja vállalni, mert tudja a fialáról, hogy ő mindig is a második nyilvánosságnak lesz a része, amire az első nyilvánosság hol figyel, hol nem figyel. De a kejfei Acsi számításon kívül hagyni csak akkor lehet, az és akkor megjövök a tévé műsorommal, és akkor már vakokra is szükség lesz, hogy számításon kívül leh se hagyni. Nyugodtan visszahívhat. Nula és egy Ezt a tilos rádiós történetet nem lehet elfelejteni, hogy az összes többi történetet sem lehet elfelejteni. Nem árt, ha valakinek van emlékezete, mint a Horváth Péternek, és még akkor is, hogyha rosszul emlékszik a panad 0614890999 kilenc kilenc és 063676 egy bármilyen témában. See an ice cold running stream rushing down the mountain Hear a newborn baby lamb calling for its mother Watching reunited friends loving one another valettek ja The days are Nullehat és Kívánok voltam még egy informatikus, aki most is telefonon hallgatja a rádiót, és az internetes adáshoz az az elképzelésem, hogy azért nem hallgatom interneten, mert vannak annak egy tarifája. És hogyha valamelyik szolgáltató képes volna azt mondani, hogy ingyen adja a netrádiót, akkor lehetne ezt reklámozni. Ha? Hello. Igen, de... Igen nem valószínű, hogy ez 2020-ra a civil rádió kedvéért következne, bár csak kívánni um, tudom. Um, rádiótól függetlenül mondhatnák, hogy a rádió de... ingyen van. Így, így, így, így, de... de... Ilyen és még számos egyéb dolog áll annak a hátterében, amiért az ember óvattal van az internet rádiózással kapcsolatban, meg hát azok a példák, amelyek rendelkezésre állnak. Nézze, az evolúció arról szól, hogy nincs más megoldás, de attól ez még itt most nem biztos, hogy a fejlődés irányába mutat, ez most semmi más irányba nem mutat, mint a megmaradás szándéka fogalmazódik meg benne, és hogy ez egyébként mennyire hosszú lesz, az majd az interneten és a rádió vitál kapacitásán múlik. Igen, én át fogok váltani netre, az biztos. Értem. Biztosom a többieket is, meg a szolgáltatókat is. Értem. Hogy... Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a felbuzdulások eddig senkit nem tudtak ott fenntartani, akik egyébként a föld felszínéről mentek a kvázi víz alá. Igen. Legyen a civil az első kivétel. vagy ahogy ezt talán egy szocialista mondaná, az első precedens. te egy négy nyolc nulla kilenc kilenc kilenc hét egy egy hat egy bármilyen témában János, engem hetek óta foglalkoztat az a gondolat, hogy ez a fajta párhuzamosság, ami az ön élete és a Baranyi Krisztina élete között itt felmerült a választás. És akkor ne is tud mindent, amit nem is mesélhetek el. Hát, ha tudná. Szóval, igen? hogy a választások előttig őt is ugye egyfajta támogatásban részesítette egy politikai kör, önt is még azt mondhatom, hogy pártatlanul keresték politikusok, beszélgettek önnel, önbeszélgetett velük, és a választások napja után teljesen felborult a világ, megváltozott az ön élete is, meg a Baranyi Krisztinával kapcsolatban is megváltoztak ezek az hogy Nem változott. Tehát <gül> azt kell, hogy mondjam, hogy a Baranyi Krisztinával való viszonyról jelenleg azért nem lehet reálisan beszélni, mert nem lehet. De nem, nem az ön a Baranyi Krisztinával, hanem a Baranyi Krisztinához való viszonya a politikai szereplőknek, akik... Azt? Az az a, ő, ő abban nem fog az, Hogy ez hasonló nagyon, és ezt hetek óta... Vannak járottan, benne hasonló egyek. Hogy, hogy ön is egyfajta ilyen számkivetettség állapotába került itt a... Leginkább a baloldali, vagy hát nem tudom, minek nevezném őket, a bolt bol ellenzéki politikusoknak a... Jó, a, a, azért a Baranyi Krisztinának a, a, kis... a beágyazottsága... Nézze, amit mond, az alapvetően nem hülyeség. A beágyazottságban való különbség, csak az a gond, hogy ugye most veti ezt föl, és nem akarok olyasmit mondani, amit öt perc múlva visszavonok. Én a számkivetetséget dacára azt érzékelem, hogy az ő beágyazottsága, ha másért nem a szervezeti struktúra okán valamivel nagyobb, mint az enyém, de ezt nem irigykedve mondom, hanem tényszerűen. De értem, amit mond. Igen, igen, igen. Ezen gondolkoztam én is, hogy ez hogy lehet a valóságon. Mert ugye önnek azért viszonylag jó, én azt gondoltam, hogy egy jó kiterjedt politikai kapcsolatrendszere van politikusokkal. A Baranyi Krisztinának meg van egy ideje, egyfajta kapcsolatrendszere, ami alapú. Az önkapcsolatrendszere is nyilván érdeken alapulta igen. ezekkel a politikusokkal, mert látszik, igen. hogy a, megváltozik a, a struktúra, akkor önnel megszakítják ezt az érdekkapcsolatot. És hogy euh, én nem tudom, figyelem mind a kettejüknek a reakcióit erre az új állapotra, és azt látom, hogy Baranyi Krisztina azt próbál valamifajta euh, pozíciót elfoglalni ebbe az új előtérbe, és ön, önnek is gondolom, hogy ez a, az élete mostanában, hogy próbál keresni utakat, hogy hogyan lehetne folytatni a műsorát, hogyha lehet Elá, elárul ezt, hogy magáról két beszél. mondatot, mert fantasztikusan beszél, tehát ne, nem is tudja, hogy mennyire jól beszél, csak privát kíváncsiság. Két mondatot hát, mond így, magáról? Jó, ja, persze. Hát a Kejfej egy pár éve hallgatom, általában munkaidő de magáról mondva, hány éves? 35 éves vagyok, és vidékről jöttem Budapestre tizen. 5 éve itt tanultam az egyetemen, és azóta pedig a pénzügyi szférában dolgozom. Családos? És van családom, igen. Nem, ragyogó, ra ragy ra ra <gül> ra ragyogó lát, egy dolgot nem mesélhetek el önnek hogy a Baranyival van egy olyan viszony, ami nem volt ezt megelőzően, de amely egyebek között talán a számkivetetségen alapult, és amely nem egy bácskai ellenes. Ugye a bácskai ellenesség az állandat úgy jön elő, hogy én egyfajtában ugye azt nézem, hogy a létezésemmel ne áruljak el kapcsolatokat, miközben permanensen az ember alkalmazkodik a szó lehető legjobb értelmében a pillanatnyi viszonyokhoz, de hogy ez az alkalmazkodás, semmilyen vonatkozásban legalábbis a saját normái szerint ne hozzon létre olyan szituációt, hogy árulással lehessen megvádolni, és ez egyébként egy olyan szituációban, mint amiben én vagyok, egy sokkal nagyobb rizikófaktorral rendelkező létezés, mint egyébként, de ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy anélkül, hogy erről részleteket mondanék, e, van ilyen Uh, és a megfigyelése az bizonyos szempontból tökéletes. De János, közben vághatnék? Persze, Én Figyelem az ön műsorát, figyelem a műsorát, hallgatom és számos alkalommal hozza ezeket a hosszú ö, okfejtéseket, hogy ön ö, miért tesz dolgokat, hogy elkerüljön bizonyos későbbi félreértéseket vagy mértánytalanságokat, stb. De én azt gondolom, hogy ha önnek nincs szándéka elárulni ezeket a kapcsolatait, vagy kapcsolatait, ez a legjobb szó, akkor miért kellene önnek magyarázkodni ezzel kapcsolatban, hiszen ha valaki azt akarja hinni, hogy ön elárulja őt, akkor akkor is ezt fogja hinni, hogyha valóságon semmi szándékolt erre irányuló cselekvés nincsen, ha meg nem akarja elhinni, hogy elárulja őt, akkor meg még ha elárulja, se fogja azt gondolni, hogy ön elárult, érti? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, annál, so, az annál, so, annál sokkal jobban értem, mint gondolja, éppen ma reggel gondolkodtam. Ezen most bizonyos szempontból azon gondolkodom, hogy nyitva hagytam-e a lelkem ablakait, abból adódóan, hogy maga így belém lát, de mondjuk ilyen az én műsorom esetében 12-1 tucat nincsen, de önek ebben is teljesen igaza van. Valószínűleg van bennem az x éves pszichiátriai együttműködés, mármint hogy jártam pszichiáterhez a lelkem meggyógyítása, ha egyáltalán beteg volt érdekében. Tehát van valami önsorsrontásra való képességem, amit igyekszem minimalizálni, mondván, hogy a hátralévő életemet ne nehezítsem meg, de rendelkezem ilyen attitűddel nem mondhatják most senki se azt, hogy én sohasem adok egy hallgatónak igazat. Az első dologban is igaza volt, és ebben a második dologban is igaza van. Ez lelki, alkat kérdése, ha meghallgatja a barátnőmet, én nem tudok probléma nélkül élni. Magyarul, ha nincs problémám, akkor gyártok. Az egy másik kérdés, hogy milyen fajsúlyú, de, de ha nincs problémám, akkor gyakorlatilag valami olyan érzés fog el, hogy nem létezem, mert az olyan, mint az 50 éves ember fölött, vagy 50 év fölött a derékfájás, ha nem fáj a derek, akkor meghalt. Ha nincsenek problémáim, akkor lehet, hogy nincs derékfájásom, de akkor B-típusosan haltam, meg, de teljesen igaza van. Ismerős, ismerős a helyzet, mert nekem a feleségem viszont pszichiátrált. <laughs> Ő is hasonló dolgokat megszokott velem kapcsolatban fogalmaz. Nem, de tökéletesen, tökéletesen beszél. De még egyszer mondom, en, nyitott kapukat, en, döngött. Ennyit, ennyit szerettem volna csak mondani, hogy én, én gondolkodom meg, így figyelem a dolgokat és hogy kíváncsi vagyok. Ez egy ilyen, egy ilyen jó, nem azt mondom, hogy él, élvezetes, mert önnek biztos nem élvezetes. De, az nem, nem, hogy nem élvezetes, dehogy nem élvezetes. Dehogy nem. De nekem, mint hallgatónak ezt így hétről-hétre hallgatni, hogy... hogy Kik írnak őről, te, mit írnak teljesen alaptalanul, vagy alappal. Ez egy érdekes történet, Ez emiatt hallgatom a rádiót, a, már mint, gyakrabban a választásuk után. A Baranyi Kriszina történet is egy ilyen hasonló Absolut. történet, amire kíváncsi vagyok, és egyszerűen ez a kíváncsiság hajt, vagy tapaszt ide a rádióhoz és nem tudom A az, internet az oka... Rá, lenni, nem nem, nem kizárólag a... Poli értem, de ez nem az internet kérdése. Az a helyzet, hogy van egy sor dolog, amiről az ember, ha beszélne, miközben nincsenek benne titkok, vagy alapvetően nincsenek benne titkok, rosszat tenne, és nagyon nehéz ezeket a dolgokat megállni, miközben az én fejemben most ott van az, hogyha elmesélnék önnek dolgokat, akkor azt érezné, hogy az önérzékelésével mennyire tehát hogy az önérzékelése mennyire jó tehát hogy nem alapvetően arról van szó hogy valamit érzékel, hanem annál sokkal többet, de itt most abban hagyom az öndicséretét Milyen érzékei hallgatóim vannak? Milyen szinte tökéletesen látó hallgatóim vannak? Tudja, ezt most önnek mondom, hogy én magam előtt látom a honpolát, aki ezekkel a részletekkel tisztában van, és látom a honpolát, amint annak drukkol, hogy Isten mencs, hogy én itt most lelkesültségemben olyan dolgokat meséljek el önnek, amelyeket ő tud, de amelyeket, ha én itt elmesélnék, olyan indiszkréciót követnék el, hogyha a fal adja a másikat, az nyolc napon messze túl sérüléseket okozna mindenkinek. Engem szava megbízhatatlanná tenne. Megtörlöm ezt a CD-t, Az jó dolog ha ugrál, tehát CD ugrálja, mint egy gyerek, de másféleképpen. 061 -9 099 -9 és 06 Én még hatás alatt, vagy meg valószínűleg egész nap hatás alatt leszek ennek a telefonnak. És ez ugye vonatkozik a tegnapi látogatásomra Gulyás Gergelynél is, amire ön már lehet, hogy nem emlékszik, mert nem hallotta hé óra után a rádiót, amit ebben a kapcsolatban mondtam. 1 0 figyelek mire. Ma a 2019 november 20-a van, és szerda 2 kettő perc fél 9. Azt, Come on, baby, now. azt hol lehetne megtalálni? She may be may azt my És nem vettem észre, hogy vége van a műsornak, akkor hazamegyek. Én régírást, a régi írást, Virág Tamás írta a narancsba erről a frankaügyről, és felemás a dolog, hogy neked is igazad volt meg nekem is azt mondja, hogy a három a számú eljáró tanács két alkalommal tárgyalt az ügyet, végül úgy döntöttek, hogy a Butapest Rádio nem sértett törvényt. Ugyanakkor a tanács véleményben állapította meg, hogy a műsorfolyam nem felett meg mindenben, a műsorszolgáltatás alapfelmérőjű, kiolvasható törvényhozói szándékak, mert nem biztosított elegendő teret az eltörő véleményeknek. Igen. E, e, igeniség igenis, hogy nem is, hát, e, többen be is kiabáltunk ott annak idején, ha szóval voltak ott Igen. az ügyek. Tehát magyarul nem ö, volt törvény, szóval, de mégis azért elmondták a véleményeket a tisztelt urak. Na hát, csak ennyit akartam mondani. 2002. Keresem, de nem találtam. Jó reggelt! Szintén jó reggelt, akkor még list nem ért haza, mert sem nem látott semmit belőle. De láttam az utolsó fél órát. Hát, sokat nem vesztett. <gül> Sajnos. Nézze nekem, ebből az egészből egyetlen egy dolog tetszik. Az, Igen, a, az, az amire azt szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. És hogyha én ezt, ha azt kérdez, hogy én ezt most a szó jó vagy rossz értelmében mondtam, akkor azt mondom, hogy a lehető legjobb értelmében. Igen. Szerintem előtte hát, hát. se volt esélyünk, és ez nem is a fasziválogatottról szól. Ez rólunk szól. Nézze, ha rosszit meghallgatja utána, akkor ő, és olyan, tesszett, amit mondott, értem, de ő olyan mondatokat mond, ami alapján esélyünk se volt előtte, hogy lehetett volna ez szerencsénk, de olyan strukturális e, hibákról, olyan rossz struktúrákról, olyan alapvető problémákról beszél, ami mentén e, lehetetlenség lett volna, hogy győzzünk, attól függetlenül még bízni lehetett benne. A kérdés a rossz, az, személyi hogy személyi amiről személyi a, személyi. a Rossi mond, avval egyébként törődnek-e? Mert egyébként ilyen mondatok az elmúlt húsz évben, hát azt nem lehet mondani, hogy de lehet, hogy nem is húsz, hanem sokkal több. Ha annyi milliója lenne, hányszor erről volt szó, akkor lehetséges a kölcsön kérnék rádióalapításhoz. Okay. Konkrétan a Rossi azt mondta, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és tényleg nem hallottam ilyet az elmúlt 20 évben, hogy itt alapvetően képességbeli problémák vannak. Na de hát érti akkor. Hát akkor meg... Érti? Hát attól még ön drukkolhat, de. Mint vak a poharat, hát minél kevesebb poharat veljele. Van pedig a gerát illeti, mert volt még egy uh, infó, még mondhatom? Persze. A rosszit is megkérdezték ezzel kapcsolatban, hogy miért nem játszott legalább egy negyed órát, és az volt a válasz, hogy hát nem tudom, tudja, ön, hogy hatot lehetett azon a meccsen cserélni, és nem akart egy cserélést beáldozni, 15 perc miatt. Ez a rossz de szerintem akárhányat sem rejettünk volna, mert Köszönöm a szépen, a Tudom, If I can the words. I'd like to walk in a field with you. Take my hat and my boots off too. I'd like to lie in a field with you. Would you like to do it too, May hey, Would you like to do it too I'd like to wash in a stream with you Roll my trousers up and not feel blue I'd like to wash in a stream with you Would you like to do it too, my? Would you like to do it too? You and I, country dreamer When there's nothing else to do Me and my country dreamer Make a country dream come true Well, now I'd like to walk up a hill with you stand on top and I'd mar the view I'd like to roll down that hill with you Would you like to do it to may Would you like to do it to may? Would you like to do it to my yeah. 06189 és 06367, A cd is vége. Valamit keresek, de nem találok. 061 és 9 099 Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Ne haragudjon, hogy zavarom! Nem zavar! Uh, azt szeretném megkérdezni, hogy ha vége lesz ennek az... 061 uh, Nem tudom. Valamit 1 amit nem 1 Ja, mindjárt a rádiót, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy ha 20-a után ez az adó nem fognak adni. Én meg évtizedek óta minden reggel magát hallgatom és de nekem csak rádiómban, akkor nélkülözni kell. Majd kerületben van ez a rádió? 14. kerület. Jó, térjünk erre vissza később, jó? Jaj, de nagyon régen akartam hívni, megkérdezni. De mondom, tag, de, ne, nem kell hogy elveszítsen. beszélgessünk erről később. Ne november 20-án, hanem később egy kicsit. Nagyon szépen köszönöm. Ne köszönje az Isten ágya, meg nem tettem olyan nagy szívességet önnek. Jó. Viszont hallásra. Viszont... Elmondom önöknek, hogy mit keresek. A Honpola hírt... Az ő emlékei szerint, de biztos az ő emlékei jó, a Népszabadságban, a Fesztivál Zenekarról, amikor e, megzsarolta a Fesztivál Zenekar, ez már az én szövegem, nem az ővé. E, a kulturális kormányzatot a fővárosban, hogyha nem kap pénzt, akkor milyen koncerteket mond le, és ő írt erről egy egészen fantasztikus jegyzetet, és most gyakorlatilag belelépett ugyanebbe a folyóba. Nem született jegyzet, e, interjút, vagy ezzel kapcsolatos megszólalása a Budapesti Fesztivál zenekarnak, Fischer Ivának, tudom, hogy csak az indexem volt, de csak a pénzről jutott eszembe, meg az időről jutott az eszembe, meg hogy egyébként pozitív szereplők, és nem itt a magamat a fesztivál zenekarhoz vagy a Fischerivához szeretném magamat mérni, de hogy hogyan tud egyébként pénz szűkében adott esetben egy együttes és annak vezetője talán minősíthetetlenül viselkedni. Azáltal, hogy milyen jellegű koncerteket mond le annak érdekében, hogy felhívja saját magára a figyelmet, és kiharcolja azt, hogy valamilyen pótlalagos támogatást kapjon három vagy négy évvel ezelőtt így, most pedig úgy. Ez az, aminek egyébként a nyomában jártam az elmúlt percekben, de nem sikerült célt érnem. 061 99 99 és 06 amennyiben amelyben az érdeklődés ezen a szinten marad, akkor 9 óra 3 percig maradok, mert az a legközelebbi 12. Most 8 óra 48 perc volt. Jaj! Jaj! olyan műsorok, ahol én kinyitom az ablakot és azt mondom, hogy bármiről beszélgethetünk, és akkor tényleg bármiről van szó hogy aztán önök mennyire teszik azt lehetővé hogy zenén kívül másról is legyen szó az az elkövetkezendő negyed órában teljesen való lesz 061 és 06 9 óra 3 után még ott van a 9 óra 12 és 9 óra 30 és mind 12 Nincs kötve a kezünk, önökön múlik. Tapasztalni fogjuk az eredményt. 8 óra 49 40... perc van. János egyadásban kétszer lehet telefonálni. Önnek kivételesen, a... igen, bár ez a, ez a jó reggelt János, ez nálam határeset, mert ugye enge, az én kereszt nevemen az nálam egy nagyon intim megszólítás, de figyelek. Akkor elnézést kérdez. Ne, ne csak hogy megtaláltam csak a más, más témában jutott eszembe egy gondolat, ami kevésbé ilyen mély meg, meg téma, de ez a foci, hogy az UEFA-nak szerintem, hogyha lenne egy kis esze, akkor azt csinálná, hogy mondjuk a 24 24 keretes Európa-bajnokságban mondjuk 20-at feltöltene ilyes ből négyre pedig lehetne licitálni. És akkor azok az országok, akik minden áron be akarnak kerülni egy ilyen Európa-bajnokságra, azok licitálhatnának Értem, de azért nem lenne nem. szerencsés, hogyha a sportból ilyen mértékben csinálnánk pénzkérdést. Meg van a honpola cikke. Uh, ugye arról van szó, hogy most uh, jó, hát akkor előbb a jelen, a jelen helyzetet kell elmondani, és akkor most felolvasom a honpolának a mostani cikkét. névszava, És aztán a másikat. BFZ. Ha akarnak, aztán jelentkezhetnek. Azt mondja... és mi nem adja ki a 2019-öt? Megtalálom most már csak azért is, Azt mondja, elmaradnak a zenekar társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos programjai idős otthonokban, iskolákban zajló programok és templomi koncertek, turnét is lemondanak és lemondott az ügyvezető igazgató is 2019. november 18-a. Elmaradnak a Budapesti zenekar társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos programjai, idős iskolákban zajló programok és templomi koncertek, turnét is lemondanak, és lemondott az ügyvezető igazgató is, miután úgy értesültek, hogy megszűnt, tau kompenzálni, megszűnt TAU-t kompenzálni hivatott többlettámogatásból 200 millió forintban részesül, amely az együttes esetében az utóbbi évek TAU támogatás átlagának kevesebb, mint a fele, írta a zenekar a népszavához eljutatott közleményében. A megszüntetett utamogatások kompenzációjával kapcsolatban csak nem egy éve tartott a bizonytalanság a Fesztivál Zenekar költségvetésének nagyjából egyötödét jelentette el, az a 400 millió forintos összeg, amely a tavaly októberi döntés értelmében kiesett a büdzséből. Mivel a WFZ a kompenzációban bízva az előző évek átlagát alapul véve készített el következő évaterveit, most csak úgy tud stabilit a működését biztosítani, hogy azokból számos projektet elhagy. az zenekar a lemondott programok kiválasztásánál azt vette figyelembe, melyek azok az események, amelyek még ilyen idő Pontban is lemondható kiria a zenekar. Ennek a jövőtől szünetelnek az operaprodukciók. Elmarad egy négy éves együttműködés a Genfi operaháza, és egy a balti államból a tervezett turné is. A hazai közösségi programok közül szintén szünetelnek a zenekar partneriskoláit szolgáló hangszerkostolok, a lásd, amit hallasz, filmverseny, a BFC bekopó program, a templomi koncertek, az idős otthonokba szervezett kamarakoncertek, és a kisgyermeknek létrehozott zenevár koncertek, is olvasható az írásban. Bár kétszer nem lehet ugyanabban a folyóban lépni, úgy tűnik azonban, hogy az élet néha ismétli önmagát. Három és fél évvel ezelőtt ugyanis ugyanezt a stratégiát követte, az a közösségi programok, azaz a közösségi programok elmaradását helyezte kilátásba a zenekar. 2016 áprilisában a Fővárosi Önkormányzat csökkentette 200 millió forinttal a támogatásokat, akkor is az idős otthonokban tartott kamarakoncertek, iskolai hangszerválasztók, templomi koncertek és a balti országokban tervezett turné maradtak volna el. Borzasztó! Tehát tényleg... Végül megegyezés született az akkori főpolgármester Tallós István és a zenekar vezetése között majd nagyon figyeljenek a mostani helyzetre. Ezt nem írhatta meg a honpolat, mert nagyszerűen érde nem vált ez. Most személyi változásokat is okozott a várt 200 millió hiánya. A Fesztivál Zenekar ügyvezető igazgatója Martin Hoffman a tervezés stabili anyagi háterének hiánya miatt lemondott, utódját keresi a zenekar a bfg és táját is számos munkatársától kényszerű megválni. A Budapesti Festival zenekar az egész világot, a közlemény is. Akkor nézzük azt, amit 2016. áprilisában Hompola Krisztina még talán a Népszabadságban megért, és köszönöm a hallgatómnak, aki ezt elküldte. Azt mondja, 2016. április 30 a 2017 2017-2018-2019, megadjuk még hozzá 6 hónapot. Ki három és fél éve írta ezt a Krista, 100 millió azár. Szöveg. A szolidaritás nem váltható forintokra. A hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújtott kulturális program, az idős otthonokban tartott kamarakoncert, az iskolai hangszerválasztó, az elhagyatott zsinagógákban tartott hangversenyek értéke eddig nem volt számszerűsíthető. Ez a felelősen gondolkodó, az anyagi helyzetű koruk miatt kiszolgáltatott emberekkel, templomok felújításához túl szegény vallási közösséggel törődő... Azt nézem, hogy jól olvasom, ne? mert hogy egy másodperc tűrölem. Csak nem akarok kiadni sorokat. Azt mondja... Igen. Jó. A szolidaritás nem váltható forintokra. A hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújtott kulturális program, az idős otthonokban tartott kamarakoncert, az iskolai hangszerválasztó, az elhagyatott zsinagógákban tartott hangversenyek érték eddig nem volt számszerűsíthető. Ez a felelősen gondolkodó, az anyagi helyzetük, koruk miatt kiszolgáltatott emberekkel, templomok felújításán túl szegény vallási közösségekkel törődő, kiművelt emberfők önként vállalt feladata. Az írás zenetudók felelőssége írt a Honpalakrisztina három és fél évvel ezelőtt. A napokban a fővárosi önkormányzat 200 millió forinttal csökkentette a Budapesti Fesztivál Zenekart támogatását. Ezt megelőzően az Ember Erőforrások Minisztériuma a tavainál 100 millióval magasabb támogatási összegről biztosított az együttest. 1 milliárd 150 millió forintot kapnak az államtól. Összesen 100 millió forinttal kevesebb támogatásból kénytelen működni idén. Ez 2016-ra vonatkozik. Lapunk megírta Népszabadság a hat nemzeti minősítésű és öt kiemelt kategóriába tartozó együttes, mindösszesen további másfél milliárd Álami támogatással kénytelen megelégedni. A budapesti Fesztivál Zenekar az egyik legértékesebb magyar kulturális intézmény. 2008-ban a világ 9 legjobbjának, a New York Times 2013-ban egyenesen a világ legjobb zenekarának választotta. Állandóan újító csapatként olyan embereket nyertek meg a zenének, akik addig maguk sem tudták, hogy mennyire szerethető a muzsika. És Fischer Rivántól tudjuk, hogy a zenét nem lehet elhallgatatni Ő Fischer Riván egyben az együttes vezetője minap videózenetben fordult a nyilvánossághoz. Ebben elmondta, Elmondja, hogy néhány koncert mellett elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekeknek, iskolásoknak és idős otthonok lakóinak továbbá templomokba és elhagyatott vidéki zsinagógákba szervezett programokat kénytelen lemondani a csökkentett fővárosi támogatás miatt. Szeretné, ha a főváros megváltoztatná a felelőtlen döntését. Akadnak, akik szerint Fisheriván stratégiájának része, hogy érzelmekre ható üzenetével azokat a kiszolgáltatottakat használja eszközül, akik a legtávolabb vannak a döntéshozóktól, akinek az említésével emóciókat rabolhat, zsarolhat. Így zárja a sorait, Hompola Krisztina. Budapesti rajongó lakó vagy. Budapestért rajongó lakó vagyok. A zenek a rendszeres koncertlátogatója. Azt még talán megbocsátanám, ha csak azzal fenyegetőznének, hogy nevüket, nevük elől elvennék azt, hogy Budapest. Talán még azt is nem, ha felemelnék a jegyárakat, és a tikettekkel feltüntetnék az áremelés okát. Esetleg még azt is nem, ha gyűjtés rendeznének, mint a szegényeknek szoktak. De azt, hogy hátrányos helyzetű és zenére kíváncsi gyerekeket. Idős otthonokban élő kiszolgáltatott embereket eszköznek használjanak. Nos, ez kívül esik ezen a körön. Azt nem bocsátanám meg. A Budapesti Fesztivál zenekar most egyedülállót alkotott, számszerűsítette a szolidaritást, 100 millióba kerül. Nézd, Krista, nekem beleborzongott a hátam, ilyen még a mi kapcsolatában nem volt. Téged talán már idéztelek, de az, hogy ez ilyen hatást gyakoroljon rám, még nem volt. Páriát ritkító. Fantasztikusat írt a Kriszta. Őszintén sajnálom az apropót, 2016-ban is, és az, hogy 2019-ben ez képes volt megismételni, szinte szóról szóra a fesztiválzenekart, az azt mutatja, hogy aki jó zenész, az nem feltétlenül morális híró. Kis szünetet tartunk, mert hoztam Budapesti fesztiválzenekart, lelkeméjén készültem erre a szituációra, csak nem készítettem be. 061489 099 és 0 6 716. Kivételesen klasszikus üzen érésbe telefonálhatnak. 9 óra van? Itt szeretném elmondani, hogy tegnap az indexen megjelent egy interjú, az, azt, amit a Krista kifogásról, nem tudom, ez egy megfelelő kifejezés, teljes mértékben kívül hagyta. ma a fesztivál zenekar limitált számban ad ezügyben interjút. Én nem kérek. Ha önöknek van véleménye, nem mondanám, hogy szívesen, de meghallgatom, ha másért nem, mert valószínűleg most legalább ketten kíváncsiak az önök véleményére. nulla hat egy négy nyolc kilenc kilenc és egy hat egy senki Nagyon ritkán szoktam úgy hallatni amikor tudok is telefonálni, de nem pont erre szeretnék hozzászólni, elfogadja? Hogy nem pont? Nem pont a, a ennek arra szeretnék hozzászólni. Rendben van, hajj Én térségesen sajnálom azt, hogy ez megszüntetik a rádiójukat. Én általában hajnalaztam hallatni a is és akkor nem lehet reagálni, mert én úgy dolgozom, hogy ez nem működik. Számomra a, a magyar politikus gárda az nagyon legvizsgázott, mert az, az fantasztikus, hogy, hogy ez egy borzalmas, annyira, annyira borzalmas, hogy fantasztikus, hogy, hogy a választás előtt önnel Szertuba haverok voltak a baloldalék, és most egyik sem meri, egyik sem képes felemelni a hangját azért, hogy megmentse ezt a rádiót. Nézze, uh ebben a demokratikus koalíció az közleményt adott ki, tehát azt mondom, ja, akkor hogy... Azért... Nem hallottam, Jó, akkor köszönöm, hogy hívott, tehát azért legyünk tényszerűek, az én személyes sorsom alakulás és a rádiósorsának az alakulását egyébként is külön kéne tudni kezelni. Itt egy olyan döntés született, amely jogi szakszerűségre alapoz, miközben, ha van neki politikai tartalma, azt úgy sem mondják ki, ami pedig az ellenzéknek az ehhez való hozzá. Illeti a 168 órától kezdve a Demokratikus Koalíciók nem ugyanaz a műfaj, számosan megszólaltak, nem lehet azt mondani, hogy csendövezte volna ennek a rádiónak a jogi elhallgattatását. Fesztivál zenekar 061 489, és egy hat egy. de lehet bármilyen más témában is természetesen. Amennyiben nincs pregnáns érdeklődés, hogy 9 óra 12-ig tart nagyjából a mai műsor. 061, és 0636 hét egy, egy, egy. Nem lehet hallani. Most már annyit se. Öreges, nekem még egy problémám volt ezzel a magyar meccsen, hogy szerintem nagyon méltatlanul is kaptunk ki. Tehát, hogy az, egy, az egy, egyik rész, hogy oké, okay, hogy nem tudunk focizni, de másrészt szerintem nem is hajtottak a, a srácok. Harmadrészt szerintem borzasztó sok volt ez az alattomos szabálytalanság, amire egyáltalán nem volt szükség, és akkor ott volt még ez a ez a közönség, tehát ott a leláton gyújtott tűz is. Szóval én na, én rosszul éreztem magam. Köszönöm szépen, hogy hívott. 061 489 és 0636 Fesztivál zenekar ügyben senki. Hát ez tényleg elképesztő, hogy három és fél év után ugyanazt a szölyeget nyomjon a fesztivál akar. De ez azért nagyon jó, hogy maga és a humpola. együtt... Nem, nem, ez a humpola, ez az ő érdeme, én csak a tolva... Hát ez az ő érdeme főleg, de az, hogy ez, ez azért... Hát valószínű, egy sem tettik az úgynehet számizatésbe, tevő magukat számizatésbe. Nem érdeme, hinném ezért most őt nem érdemes ebbe a körbe venni, inkább arról van szó, hogy a sokak által csodált és joggal csodált zenekar bajon észreveszi-e azt, hogy az érte haragvók azok azt mondják, hogy ez a kommunikáció ez valami olyan méltatlan. Tehát amíg jól zenélnek és így beszélnek, addig nincs nagy probléma, de az emberben van egy félelem attól, hogy ilyen módon megszólaló emberek előbb-utóbb elromlanak. Ez az elmúlt három és fél évben nem következett be, de ez hogy kiket büntetnek a szó átvitértelmében ez egészen minősíthetetlen, és ha elolvassa az index cikkét, mert ugye tudommal a fesztiválzenekar alapvetően azokkal áll szóba, akik támogatják őket ez irányú törekvésükben, és akik meg nem, azok megírhatják. Itt egy másik szót is lehetne mondani, de ez egy más oldalról való információ, ez egészen minősíthetetlenné teszi a fesztiválzenekarnak a hozzáállását, ha az információim helytálló. Sajnál. A számszerűsíthető szolidaritás pedig, hát e, ugye ezt először sajnos a honpól előtt az volt, amikor megkérdezte a Székely Gábor közvetve a klubrádiótól, ez egy régi történet, Péter, ha akarsz, betelefonálhatsz, de nem pártolnám, azt kérdezte Székely Gábor általam így közvetve egy műsorból való kitiltásom után a Rádiótól, hogy a Klubrádióban mennyi a szolidaritás ára. Soha nem fogom elfelejteni ezt a kérdést. Györeget? Györeget, Ilona vagyok. Szerintem a Baranyi Krisztinában annyi gyűlölet van, hogy teljesen alkalmazom a feladatára. Én ezt egy tízeskálán tízesre célfolnám. A Baranyi Krisztinában semmilyen gyűlölet nincs. Nincs. Hát, nincs. Ahogy, eltorz, ahogy eltorzul a feje, amikor beszél a TV vagy egyebekbe... Szóval Le lehetséges, hogy izgul, Én azt tudom önnek mondani a tévedés minimális kockázattával, hogy semmilyen gyűlölet nincs benne. A gyűlölet politikusok kapcsán, ha egyet kéne mondani, kövér Lászlóra jut, ról jutna az eszembe, de róla meg azt gondolom saját szöveg alapján, hogy ő paranójás, és egy paranójás esetében a gyűlöletnek nincs jelentősége. Hogy közben paranójás és házelnök, annak inkább. Nem, a, a, sok mindent lehet mondani Baranyi a Váranyi hogy gyűlölet vezérelni. Nem, érzelmei vannak, azokat nem fejezik ki mindig adekvát módon. És ha most azt mondom, hogy gyűlölet. Bácskai Jánosban sem volt, mint ahogy ő se fejeztek ki mindig magát adekvát módon, akkor joggal kérdezhetik, hogy én ezt most miért mondom, mert a kiegyensúlyozottságnak nem ez a megnyilvánulása, csak úgy, mint a a reszelgetve a körmét, ezt szerettem volna elmondani. De lehet, hogy majd eljön az idő és az utóbbiakat elhallgatom. Mondom, annak a hallgatónak, aki először jól tette, hogy telefonált, a második már határeset volt. Jó reggelt! Jó reggelt. Most egy pár percig nem hallgattam a rádiót, mert bejökeztem a gunkahelyre, és kimaradt. Fesztiválzányekar úgyben még? Persze. Um, annyira egyetértettünk a barátainkkal azzal, amit a Honpolaki szína írt abban a bizonyos szívben, amit nem felolvasott, hogy rendelkeztünk akkor a bérlettel, és teljesen közösen úgy döntöttünk, hogy Soha többet, fesztiválzenekari bérletet nem váltunk. Nem tudok mit hozzátenni, mert én ennek nem örülök és nem sajnálom, értem a reakciót. Öm, az a kérdés, hogy ezzel a fesztivál zenekar tisztában van-e? Szerintem tisztában van, nagyobb jelentősége van a kiharcolt pénznek, mint az lemondásának. De ez csak feltételezés. Jó reggelt. Um, kérdés, festival, Jó reggelt! Az a képzés, mi a festival reggelt, elnézést, ha innen... Menjem dolgozni! Jó, oké, rendben van, rövidesen elmegyek. Időnként menjek dolgozni, menjek haza, azért változik a szöveg. 06148909999 és 0636771161 egy egy hat egy először jó reggelt jó reggelt a utolsó előtti betelefonálon elgondolkodtam, aki a Baranyi Krisztinára a gyűlölet beszédet mondta most az Igen. eredeti értelmében. Én hosszú ideje azon gondolkodom, hogy a Baranyi Krisztinának mióta lezajlott ez a választási tortúra, valami olyan hihetetlenül elmegy, és kedves is egyéniség jelenik meg, A én azt mondom, hogy ez hiányzik a politikából. Figyel rossz hogy csak közben olyan, mintha úszna. Hát nem, inkább csak. Nem tudom, hogy ez a telefon hibája. Az lehetséges. De. Csak fontosnak találnám, hogy mások is értsék azt, amit én csak úgy kihámozok. De most jó. Hát fog... a, a, lé... a lényeg az volt, amit mondtam, hogy a Baranya Krisztina az utóbbi időben, amióta lezajlott ez a szetves választási SESZ úrca, egy olyan kellemes. Ö... Elfogadó, befogadó női magatartást mutatott, amire én azt gondolom, hogy ez hiányzik a politikából. Civilis, is, nő is, és ezt a kettőt együtt úgy hogy Én azt hogy mondom, engem én ör örülök, hogy ezt tapasztalja, de azért például mi az irat megsemmisítést illette, amikor megállt még nem polgármesterként a bácskai irodája előtt. Tehát én amondó vagyok, hogy örülök annak, hogy ő mit érzékel, de azért nem árt, hogyha időnként kinyitja a szemét. Azt ez mond... igaz, én ezt tudomásul vettem, én gondolom, hogy rossz tanácsadói is vannak, ezt, ezt meg kellett volna akadályoznia egy tanácsadónak, de figyelje meg, hogy ami a helyére tudtam. kerül, sok rossz tanácsadója lehet, ha ez végigment, de figyelje meg, hogy olyat fejlődött ez a nő hogy én rendkívül pozitív érdeklődéssel várom. Hogy Szerintem ő nem fejlődött körülötte. semmit sem, a helyzet változott. Nem, nem, nem mert tűnik eny, ilyen gyorsan nem lehet fejlődni. Egész egyszerűen a megváltozott viszonyok következtében ő képes ilyen viselkedésre is. Tehát a megfigyelése az jó, de a, a, a, a levezetése nem tökéletes, de nálam nem, nincs én a bőcse. Nem ismerem ilyen népséget, Én, én... hogyan ön. De, Bizza, akkor mondom, de hogy amit mond, az tendenciáját benne. tekintve igaz. És ha a tendencia ilyen, akkor én elégedett vagyok vele. Uh, még annyit, hogy majd megpróbálom összegezni valamikor, nem most, de megpróbálom uh, összegezni a véleményemet a, uh, az öntevékenységéről és erről a rettenetes helyzetről, ami kialakul, de erre még nem érzem magam fölképítődni, hogy pontosan meg tudjam fogalmazni. Rendben, remélhetőleg ki fogom tudni várni. Mint most elindultak a telefonok, zenét nem fog berakni, mert záró zene után nincs még egy zene, de ha telefonálnak, akkor állok, pontosan ülök rendelkezésükre. 061489099 és 063677161 Thank you. 061 489 0999 és 063677 először. 061 489 0999 és 063677 1161 másodszor. 061 489 0999 0 63677 Senki többet? 9 óra 21-ig elhallgatok itt önökkel, mert az pont 12, és most 9 óra 19 van. Ennyit ki lehet bírni csördő. Igen. Még egy pillanat, ha visszatérve a tenapi meccsre, ezt nem hoztuk szóba, hogy a bíró választása volt túl szerencsés, szerintem, de gyorsan tettem hozzá, a magyar bíró lett volna, akkor is kikaptunk volna. Kerek két perc van még, ha nem telefonálnak a óra húsz perc van. Jó Jó teljesen más, és nem tudom, volt-e, vagy említették-e, láttam most azt az 50-es listát a 47. két legnézettebb tv műsor uh -huh. között, ahol ugye ott szerepel a a pályán is, mellette zárójelben hogy magyar, Igen. magyar vígjáték. Igen. <síthat> Kis magyar abszolút, nem vígjáték. Nem, de... Nem, ne, ne, ne, ne, hogy azt így, hogy nekem nem tűnt fel, hát ez van. <gül> Amíg 33 addig inkább legyen magyar végjáték, mint hogy 110 legyen, és közben a helyé legyen kezelve. Jó reggelt, de teljesen igazából. Nagy az öröm a 33 helyért. helyjel, tehát az büszkeséggel tölti el az ember. Jelentősen megnövekedett azok szám, akik leszúlítanak az utcán, de ezt igyekszem, hogyan kell ezt elegánsra mondani. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, ha már kis színeseknél tartunk, és a stadionazatónál nem hívták meg a nyilvásit, meg a délterit, de meghívták a Kovács Kálmánt, a kispesti válogatott futbalistát, és a Kálmánt neki volt is így, látom itt Facebookon, és a Kavács Kánán elment válogatott fubbalistaként önkéntesnek a stadionavatóra, aki igazította útba az embereket, hogy hol van a szektoruk, mert is sorban van, mely És szerintem ez méltó egy, egy volt abszolút, válogatott Abszolút, futbolista. abszolút, abszolút. A gyilas egyébként ott volt. Lehet, hogy pályára nem lépett, de ott volt. Én nem láttam, de a Krista láttam. Még 17 másodperc, ha nem telefonál az alatt valaki. Mert 9 óra 21 aztán elmúlik, és 9-22 lesz belőle. Még 10. Még 7. Döröpont, pont, gmail.com, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Ádám, teljes.